Пролог зі щоденника доктора Лестера Шияна. 3 травня 1993 року. Ось уже кілька років мої очі не бачили того острова. останнє це було на яхті вдруга, коли ми доплили аж до зовнішніх меж бухти. Тоді я побачив його здаля, поза межами внутрішнього кільця. Недбалим мазком олії по небесному полотну він лежав закутаний у літні серпанок. Уже більше двох десятиліть не ступала там моя нога. Проте й досі, часом жартома, а інколи ні, приказує, що не впевнена, чи я взагалі колись повертався звідти. Одного разу сказала навіть, що час для мене найбільше, ніж набір закладенок, за допомогою яких я пересуваюся текстом свого життя. Раз по раз, вертаючись до подій, що в очах спостережливіших із моїх колег Позначають мене як носія усіх ознак класичної меланхолії. Може, і правду, каже Емелі, вона рідко помиляється. Та незабаром я втрачу і її. Лікар Екслорд повідомив мені в четвер, що це лише питання часу. І порадив відправитися в подорож, про яку я вже давно говорив. Подивитися Флоренцію, Рим та Венецію навесні. Болестере, додав він, у вас і в самого кепський вигляд. Мабуть, так і є. Аж занадто часто я гублю речі, особливо окуляри. І ключі до машини. Коли заходжу в крамницю, забуваю, по що прийшов. А на виході з кінотеатру не можу згадати, що допіру дивився. Тож коли і правда, що час для мене – це набір закладенок, мені часом здається, ніби мою книгу добряче струснули. Аж із неї висипалися всі пожовтлі папірці, картонки від сірникових пачок, і розплющені коктейльні соломинки, а загнуті кути сторінок розрівнялися. Тому я мушу все записати. Але змінювати текст, щоб вигідніше подати себе, я не буду. Ні, ще раз ні. Він би цього не дозволив, бо щоб так ненавиділи брехню, як він, хай по-своєму, я зроду не бачив. Тому я лише прагну зберегти текст, перенести його з поточного сховища, Котре, правду кажучи, трохи вже підтікає і трухне на ці сторінки. Ешківська лікарня стояла посеред центральної рівнини північно-західного краю острова. Розташування було вельми вигідне. Вона аж ніяк не скидалася на заклад для душевнохворих хворих злочинців, ба ще менше на військову казарму, якою була до того. Більшості з нас вона радше нагадувала пансіон. У притул до головного корпусу у Вікторіанському будинку з мансардою Мешкав директор закладу, а біля нього в гарненькому Тюдорському замочку, де колись квартирував командувач Союзницьких сил Північно-Західного узбережжя, оселився головний лікар. Було на території житло для персоналу. Лікарі у химерних критих дранкою хатинах, а санітари, охорона і медсестри займали три приземкуваті гуртожитки зі шлакоблоку. Подвір'я головного корпусу прикрашав газон, стрижені кущі, розлогі дуби, сосонки, клени та яблуні, з яких восени, відскакуючи від верхівки муру, осипалися на траву плоди. А посеред двору, оточена двома цегляними прибудовами в колоніальному стилі, стояла сама лікарня. Будівля з великих чорних каменів і граніту. Позаду починалися скелі, заплава і довга долина – де за кілька років після революції виникло колективне господарство та скоро занепало. Посаджені там дерева, персики і аронії вижили, але більше не родили, а в самій долині нерідко вили нічні вітрюгани. На виступі південної скелі острова стояв форт, який був там задовго до прибуття перших медиків і стоїть донині. За ним маяк, що не використовувався від часів громадянської війни, в ньому зникла потреба після будівництва Бостон Лайту? Із моря острів був майже непомітний спробуйте уявити його таким, яким Тедді Деніелс побачив одного тихого вересневого ранку 1954 року. Тоненька риска посеред зовнішньої бухти. Та й хто б міг подумати, що то острів. Навіщо він там? вірогідно замислився він, навіщо він там? Найчисленнішими представниками тамтешнього тваринного життя були щури. Вони сновигали серед кущів, бігали рядками по нічному берегу, здиралися на волони. Були серед них і такі, що виростали до розмірів камбали. За кілька років після подій тих дивних чотирьох днів пізнього літа 1954 року я взявся спостерігати за поведінкою щурів із ущелени в склепі на Північному березі і із перевеликим подивом виявив, що деякі з них намагаються доплисти до острова падок, кам'яної брили, оточеної кільцем піску, що по 22 години на добу проводили під водою. А як з'являлася на годинку-другу, коли відплив досягав найнижчої точки, тваринки з грайками не більше десяти голів інколи намагалися добутися до неї. Проте завжди їх відносила назад течія. І хоч я пишу тут завжди, насправді це не зовсім так. Один пацюк таки доплив. Один раз. Це було в ніч другої осінньої повні, у жовтні 1956 -го. Я бачив, як по піску побігло його схоже на чорну туфлю цільце. Або ж я так думаю. Емілі, з якою ми познайомилися на острові, сказала б, «Лестер, ти не міг цього бачити? Це занадто далеко». І тут її правда. Та я все одно знаю, що бачив, як товста широка чорна туфля бігала по піску світло-сірого кольору. Він уже починав зникати під водою, бо течія звернула і почала поглинати падок, а з ним, припускаю, і щура. Бо щоб він повертався, я не бачив. Проте тої миті, спостерігаючи, як пецюк біжить бережком, а я готовий заприсягтися, що бачив його навіть з такої відстані, я думав про Тедді. Про нього – та його бідолашну дружину Долорес Шаналь. І про кошмар, який обрушили на нас Рейчел Соландо та Ендрю Ледіс. Тоді мені здалося, що коли б Теді сидів біля мене, він би теж побачив щура. Закладаюся. Мушу додати, що Теді зробив би ще дещо. Він би зааплодував. День перший. Рейчел. Частина перша. Батько Теді Деніелса – був рибалкою. У 31-му, коли Теді було 11, банк забрав у нього човна, і решту свого життя чоловік провів, наймаючись до інших капітанів, коли у тих бувала робота, а коли не було, розвантажуючи судна у доках. Після чого вертався додому о 10-й ранку, сідав у крісло і втуплював невидючий погляд своїх чорних очей у власні руки, час до часу бурмочучи щось про себе. Якось батько взяв Теді на риболовлю до островів, коли хлопець був ще геть малий, і помочі від нього було обмаль. Усе, на що він був здатен, це розплутувати жилки і відв'язувати гачки. Кілька разів різався, і на пучках виступали червоні крапельки крові, які розтікалися по долоні. У море вийшли ще затемно, а коли сонце нарешті показалося за небокраю, то залило холодним білим світлом морську гладінь із сірих досвідків, Виринули острови, що тулилися один до одного, наче спіймані на гарячому. Уздовж берега одного з них Теді побачив крихітні хатинки пастельного кольору. На іншому занедбаний кам'яний маєток. Батько показав йому в'язниці на острові Дір і величезний форт на Жоржі. На Томсоні серед височенних дерев сновигало птаство, трелі від якого дзеленчали як град по склу. А далі за ними лежав, схожий на уламок іспанського галеона, острів Западня. У той весняний день 1928 року він спочивав під товщою буйної рослинності, а форт, що стримів на найвищій його вершині, стояв під грубою шапкою моху, подушений виноградною лозою. «А чому Западня?» – спитався Теді. Батько стянув плечима. «Вічно ці запитання». Ти ними і мертвого діймеш. Так, але чому? Буває, назва сама приліпає до місця. Пірати, мабуть, назвали. Пірати? Таке Теді сподобалося. Він миттє уявив їх, кремезних чоловіків з блискучими шаблями у пов'язках на око і високих чоботях. Батько сказав, колись вони ховали там скарби. Провівши рукою уздовж небосхилу, додав, Серед цих островів вони ховалися і закопували своє золото. В уяві Тедді миттю постали переповнені скрині, з яких аж сиплються монети. Трохи пізніше його знудило. Сильно і кілька разів. Потоки чорного місиво стікали в море по борту човна. Це здивувало батька, адже блювати Тедді почав аж за кілька годин від виходу в море. Коли поверхня вгляглася і спокійно поблискувала на сонці. Він ще сказав тоді. Усе гаразд. Уперше так завжди буває. Не страшно. Теді кивнув і витер рот ганчіркою, яку подав йому тато. А той повів далі. Буває так, що хитавиці не відчуваєш, поки вона не перебереться всередину. Неспроможний пояснити татові, що шлунок йому вивертає не від хитавиці, Теді ще раз кивнув. А все через обшир води, що розходилося навколо них, аж доки не лишалося зовсім нічого, крім неї. Теді здавалося, що скоро вона поглине й небо. Досі йому навіть на думку не спадало, що вони тут цілком самі. Кивнувши, він підняв мокрі червоні очі на батька, а той сказав «Усе буде гаразд». Теді спробував усміхнутися. Улітку 38-го батько вийшов у плавання з бостонськими китобоями і не повернувся. Уламки корабля наступної весни винесло на пляжі Нантаскет, що в Галлі, рідному місті Тедді. Шмат кіля, миска з гравійованим іменем капітана, бляшанки томатно-картопляного супу та кілька погнутих дірявих пасток на омарів. Похорон чотирьом рибалкам провели у церкві Святої Терези, що стояла майже впритул до того самого моря, яке забрало стільки її прихожан. Стоячи біля матері, Теді слухав спогади про капітана, його першого помічника і третього рибалку – старого морського вовка Джила Рестака, що не давав спокою відвідувачам міських барів, відколи повернувся з Великої війни з розтрощеною п'яткою і повною головою страшних спогадів. Щоправда, як зауважив один із барменів, яких він часто доймав, «Смерть прощає все». Власник судна Нікос Визнав, що заледве знав батька Тедді, котрого найняв у останню хвилину після того, як один з основних членів екіпажу зламав ногу, випавши з кузова вантажівки. Та навіть попри те, капітан високо про нього відгукувався і повторював, що все місто знає про роботящість цього чоловіка, хіба це не найвища похвала людині. У тій церкві Тедді згадував день на батьківському катері, бо після того разом в море вони більше не виходили. Тато обіцяв повторити, але Тедді розумів, що він каже це лише, аби його синові було хоч чим пишатися. Він так ніколи і не визнав, що трапилося того дня, але дорогою додому вздовж вервечки островів, яку з одного боку замикав западня, з іншого Томпсон, а місто на обрій було настільки ясним і близьким, що здавалося, ніби можна взяти і підняти за шпиль один із будинків, між ними пробіг особливий погляд. Це море промовив батько, стоячи на кормі й погладжуючи Теді по спині. Одні до нього звикають, інших вона забирає. І тоді він обдав Теді таким поглядом, що малий одразу зрозумів, до якої категорії людей належить. Щоб добутися туди у 54-му, вони сіли на пором із міста, який провіз їх крізь лабіринт інших, таких же крихітних забутих островців. Томпсон та Мальовничий, Виноградний і Мугир, Рейнфорд і Довгий, що стриміли край моря непривітними порослими гачкуватими деревами, піщаними купинами та білими якості каменюками. Єдиним регулярним рейсом того порома була доставка продовольства по вівторках і четвергах, тому у трюмі його не було нічого, крім металевого листа, постеленого на всю підлогу, та двох столових лавок по під вікнами. До підлоги лавки кріпилися болтами – по боках до них були пригвинчені товсті чорні стовпи, з яких на снопах ланцюгів звисали кайданки. Того дня паромом везли не пацієнтів у лікарню, а лише Тедді з його новим напарником Чаком Оулом. Кілька брезентових мішків із поштою та пару ящиків ліків. Мандрівку Тедді розпочав на вкарачки перед унітазом. Виблювавши, коли двигун зачахкав, загоркотів і вніс йому вдарив масний дух мастила і передосіннього моря. Із нього не виходило нічого, крім води. Одначе горло продовжувало спазматично стискатися, шлун окривався назовні, а перед очима, блимуючи, наче крихітні очі, танцювали зірочки. З останньою хвилею, ніби видерши шматок із грудей, із рота гучно вийшла куля кисню. Утираючись хустинкою, він усівся на металеву підлогу і подумав про те, що не так, певно, починається співпраця з новим напарником. Уже уявив собі, як Чаку дома Розповідатиме дружині, це, звісно, коли вона в нього є, Тедді ще не встиг до ладу з ним познайомитися, про свою першу зустріч із легендарним Тедді Деніелсом. «І уяви собі, Люба, я йому так сподобався, що він аж проблювався!» Від самої тої подорожі в глибокому дитинстві Тедді не любив бувати в морі. Йому зовсім не подобалося не бачити землі, чогось, до чого можна доторкнутися рукою і не втонути. Звісно, він повторював собі, що все гаразд, бо що ще казати, раз уже треба переплести. Але це була неправда. Навіть на війні його найбільше лякав не штурм пляжу, а останні кілька метрів, що відділяли корабель від берега, коли треба було ступати ногами по дну, а навколо ніг крутилися чудернацькі істоти. Та навіть так, краще вже вийти на палубу буде свіже повітря, а не сидіти тут у млосному теплі. Переконавши, що Нодота минула, шлунок більше не вивертає і голова не крутиться, він вимив руки, плеснув води на обличчя і глянув на себе у дзеркальця умивальником, більшу частину скла, якого поїла сіль. У туманній плямі посередині Теді розглядів своє відображення. Усе ще моложавий чоловік, стрижений під їжачок, як належить людині на його службі. Проте на лиці залишили свої сліди війна і роки – а в очах світилася жага до переслідування й агресії, яку Долорес якось назвала собачою тугою. Занадто я молодий для такого сурового вигляду, подумав Тедді, поправляючи пояс так, аби кобура з пістолетом лежала на стегні. Забрав із бачка унітаза і натягнув на голову капелюх, поправив краї, щоб сидів трошки збитий на правий бік, і затягнув тугіше краватку. Це була одна з тих буйних квітчастих краваток позаторішній крик моди. Але він продовжував її носити, бо це був подарунок від неї на день народження. Коли він сидів у вітальні, вона закрила тою кроваткою йому очі і цілувала його в шию. Її тепла рука в нього на щуці, присмак помаранченої її язиці. Відтак вона сіла йому на коліна і зняла пов'язку з очей, але Тедді не поспішав їх розплющувати, аби відчути її аромат. Краще запам'ятати її, відтворити, закарбувати у спогадах. Він і досі так робив, заплющував очі уявляв її. Утім, віднедавна деякі її риси почали братися білими плямами. Мочки вух, вії, контур зачіски, і хоч повністю її образу ті плями не закривали, Тедді боявся, що час забирає її в нього. Точить рамки і псує полотно уявних картин. «Я скучив», – промовив він і попрямував на палубу. Нагорі було тепло і ясно, проте на блідосірій воді подекуди темніли плями. Ознака того, що там на глибині лежить щось чорне і велике. Чак ковтнув із фляги і, запитально звівши брову, запропонував Тедді. Той похитав головою, і Чак сховав флягу в кишені піджака, поправив поле пальта і виглянув на море. – Усе добре? – запитав він. – Бо ви зблідли. Знизивши плечі, Тедді відповів. – Усе гаразд. – Точно? – Тедді кивнув. – Просто треба звикнути до хитавиці. Якийсь час вони стояли в тиші, а скрізь навколо погойдувалося темно оксамитова гладінь моря. – Знаєте, колись там був табір для військовополонених? – позвався Тедді. – На острові? – перепитав Чак. Тедді кивнув. У громадянську війну. Там були форти і казарма. І що зробили з фортом? Теді стинув. Навіть не знаю. Їх тут, на цих островах, кілька штук. Більшість використовували у війну як тренувальні цілі для артилерії. Тому вціліло мало. А лікарня? Як я знаю, її влаштували у колишній казармі. Чак сказав. Наче знову на службу, ге? Не хотілося б, відповів Теді спираючись спиною на поруча. «А ви, чаку, де служили?» Чаку сміхнувся, він був трохи кремезніший і нижчий за Тедді, десь, може, метр сімдесят. Його чорне волосся було густе і витке, шкіра оливкова, а руки худі, ніжні геть не пасували до решти тіла. Мовби, чоловік позичив їх, поки основні в ремонті. На лівій щаті в нього красувався серповидний шрам, на який він і показував пальцем. «Я завжди починаю з цього шраму, бо рано чи пізно про нього питають всі. Добре? Він у мене не з війни. Моя дівчина каже, що для уникнення зайвих питань із цього і варто починати. Але...» – стемнув плечима. «Його я отримав, граючись у війну, у дитинстві. Стріляли з одним малим один по одному з рогаток у лісі. Ось він пульнув, промазав і все ніби й гаразд, похитав головою, але камінець влучив у дерево і відстрелив шматком кори мені в щоку. Так і залишився шрам. «Від гри у війну?» «Так, від гри». «Це вас перевели з Орегона?» «Із Сіетла, тільки тиждень як приїхав». Тедді чекав на продовження, але Чак більше нічого не розповідав. Тож він спитав сам. «Давно маршалом служите?» «Чотири роки». «Значить, знаєте, що новини тут розходяться швидко?» «А як же». Припускаю, вас цікавить, як я потрапив сюди. Сказав Чак, кивнувши, мов би, відмічаючи щось про себе. Що коли я скажу так? Ось то чортіли дощі. Теді з ліктями на поручує. Як хочете, так то... Ви маєте рацію. Служить тут небагато, усі знають усіх, тому з часом можуть почати ходити, скажімо так, чутки. Знаю. Кажуть, ви зловили брека? Теді кивнув. «Як ви знали, де його шукати? За ним ганялося 50 слідчих, і всі поїхали у Клівленд, і тільки ви – у Мейн. Якось у дитинстві, він їздив туди з батьками на канікули. А те, що він витворяв зі своїми жертвами, роблять і з конями. Я поговорив із його тіткою, і вона розповіла, що єдиний раз у житті він був щасливий на кінному заводі неподалік від того літнього будиночку в Мейні. От я й вирішив навідатися туди. І всадили в нього п'ять куль». Закінчив Чак, дивлячись на пінисту воду під бортом. «І не пожалів би ще п'ять», – відповів Тедді. «Але йому і того вистачило». Чак кивнув і плюнув у воду. «Моя дівчинка Японка. Народилася тут, але ж ви знаєте, як воно було. Одне слово, росла вона в таборі. А там, у Портленді, Сіеттлі та Комі, досі є деякий тиск, і нікому не подобається, що я з нею. Того вас і перевели». Чак кивнув і ще раз сплюнув, провівши плювок поглядом аж до спіненої води. «Каже, цього разу буде потужно!» Теді прибрав руки з і вирівнювся. Його лице було вологе, губи солоні. Дивно, як море дістало його, заляпало все обличчя, а він того навіть не помітив. «Хто каже? І що буде потужно?» – спитав він, облапуючи кишені пальта в пошуках пачки Честерфілда. Газети пишуть. Пишуть, що шторм буде великий, потужний. Він махнув рукою на небо, таке ж біле, як піна, що вирувала під бортом парома. Одначе з південного його краю чорнильними плямами ширилися хмари. Тедді принюхався до повітря. Чако, ви пам'ятаєте війну? Чако усміхнувся так, що Тедді одразу збагнув. Вони потроху віднаходять спільний ритм. Краще розуміють, як розмовляти один з одним. «Трохи», – відказав він. «Інколи здається, що там були самі руїни. Багато руїн. Зазвичай людям вони не подобаються, але я кажу, що всьому своє місце. Навіть руїни мають власну естетику. Люблю повторювати, що краса для кожного своя». «Говорити, наче персонаж якогось бульварного чтива. Такого вам не казали?» «Це я й сам розумію». Чак знову ледь помітно всміхнувся до моря, спираючись на поруче і потягуючи спину. Тедді облапав кишені штанів, тоді внутрішній піджака. Пам'ятаєте, як часто операції залежали від прогнозу погоди? Тильним боком долоні Чак почухав щетину на підборідді. О, так. А як часто ті прогнози бували точними, теж пам'ятаєте? Чак насупив брови, показуючи Тедді, що ретельно обмірковує його слова. Ну, десь у третині випадків. «Це в кращому разі». «Так, у кращому разі», – кивнув Чак. «А тепер, коли ми повернулися звідти...» «Повернулися, я б сказав, добре влаштувалися», – закінчив Чак. «Саме так», – погодився Тедді. «То чого тепер ми мусимо вірити тим прогнозам більше, ніж тоді?» «Ну, як сказати», – промовив Чак, коли на обрії за майорів перехняблений трикутник гори. «Навряд чи мою довіру можна виміряти такими категоріями, як більше або менше. Дати вам сигарету?» Помітивши легеньку усмішку на лиці Чака, трохи нижче від шраму, Теді зупинився на середині другого кола обшуку кишень. «Вони точно були у мене, коли ми сідали», – сказав він. Чак зиркнув через плече. «Матроси на державному поромі! Обчистять вас оком не встигнути змигнути!» Він вибив із пачки сигарету, присягнув її напарнику і підпалив запальничкою Зіпо, дух газу з якої розчинив солоне повітря і вдарив Теді в ніздрі. Відтак клацнув, закриваючи її, а тоді знову підпалив, черканувши об зап'ясток, щоб підкорити собі. Теді випустив дим, і на хвильку трикутна верхівка острова сховалася за хмарою диму. Там, коли, виходячи з прогнозу, на операції нас висаджували з повітря або моря. Від цього залежало набагато більше, геш. Звісно. Але хіба буде нам якась шкода тут удома від звичайної віри? Ось і все, що я намагаюся сказати начальнику. що ближче вони підходили, то менше острів нагадував трикутну гору. Поступово стало видно його нижню частину, за якою згодом відкрилася решта моря. Побачили вони і кольори, Ніби маски фарби на полотні. Темно-зелений у місцях, де рослинність буяла безконтрольно. Жовтавий берег, блідав охраз Трімчака з північного краю. Наблизившись ще трохи, вони розгледіли на його вершині прямокутні риси будіви. «Шкода», – озвався Чак. «Ви про що?» «Про ціну прогресу». Він поставив ногу на буксир, оперся напоручі біля Тедді, і удвох вони стали розглядати острів, що відкривався їм. Із такими проривами в галузі психічного здоров'я, а вони стаються кожен день, можете навіть не сумніватися, такі місця незабаром зникнуть. За 20 років таке лікування назвуть варварським. Прикрим нагадування про давно минуле вікторіанство. Скажуть, що його давно слід було позбутися. У повістку дня увійде інкорпорація. Раді вітати! «Ми вас заспокоїмо та відновимо. Усі ми – генерали-маршали нового світу, в якому немає місця неприйняттю. Більше ніяких ельб». Будівлі знову щезли за деревами, але Тедді однаково було видно неясні обриси конічної вежі та гострі зубчисті кути, як він здогадався старого форту. «Та чи справді ми втрачаємо минуле в ім'я майбутнього?» Чак в сигарету в пінисту воду. «Ось у чому питання. От скажіть мені, Тедді, що втрачаєш, коли замітаєш підлогу? Пилюку, крихти, на які інакше набіжать мурахи. А як щодо сережки, яку вона ніяк не могла знайти? Це теж сміття». «Яка така вона?» – перепитав Тедді. «Чаку, що за вона?» хм, «Завжди є якась вона. Хіба ні?» Тедді почув, як двигун задиркотів глухіше, відчув, як гуйнулася палуба під ногами і побачив форт чіткіше. Він стояв на південному стрімчаку, коли ж вони наближалися до острова із західного боку. Гармати зняли, але Тедді легко розгледів бійниці від них. За фортом рівнина переходила в скелі, і він зрозумів, що там десь стоїть і мур, який з цього ракурсу зливається із навколишнім тлом а сама Ешківська лікарня сховалася за горами на Західному березі. «Тедді, у вас є дівчина? Чи, може, ви одружені?» – спитав Чак. «Був», – відказав Тедді, згадуючи Долорес, і той погляд, яким вона обдала його одного разу в їхній медовий місяць. Її підборіддя майже торкалося голого плеча, а під шкірою вздовж хребта рухалися м'язи. Вона померла. Чак відлинув від перила, його шиє побагровіла. «Господи! Усе гаразд!» – заспокоїв його Тедді. «Ні, ні!» – підняв руку Чак. «Просто я знаю це! Чомусь геті з голови вилетіло! Кілька років тому, так?» Тедді кивнув. «Вибачте, Тедді, оце я йолуб! Мені дуже прикро!» Тедді знов побачив її, як вона спиною до нього в його старій армійській сорочці – і йде, наспівуючи коридором, а тоді зникає на кухні. Якість тьми його розлилася стара знемога. Він був ладен на будь-що, навіть пірнути в цю воду, тільки б не говорити про Долорес і 31 рік, який вона провела на цій землі, а потім покинула її. Раз і все. Зранку він вийшов на роботу, а до обіду її вже не стало. Це було як із чаковим шрамом, тема, з якої слід би починати всяку розмову, Аби забути, чим швидше, інакше між ними лишатиметься недомовленість, як, коли, чому. Долорес не було вже два роки, але вона продовжувала жити ночами. У його снах і подекуди перші кілька хвилин ранку він щиро вірив, ніби вона десь на кухні або п'є каву на порозі їхньої квартири на Баттонвуд-стріт. І хоч це були дуже жорстокі ігри розуму, Теді давно прийняв їхню логіку. Адже прокинутися – те свого роду те саме, що й народитися. Ти виринаєш на світ без усякої історії за плечима, далі кліпаєш, позіхаєш, пригадуючи минуле і викладаєш його у ламки в хронологічному порядку, щоб підготуватися до теперішнього. Та куди жорстокіше було те, як на взір зовсім не пов'язані між собою речі здатні викликати в нього спогад про дружину? Що, мов, сірник миттю спалахував у його мозку? Він ніколи не знав, що це буде, Сільничка, хода незнайомої жінки на людній вулиці, пляшка Кока-Коли, слід від помади на склянці, подушка на дивані. З усіх же подразників не було іншого менш підхожого на роль сполучної тканини, чи більш дошкульного в плані дії, як вода, що капала з крану, дощила з неба, плюскалася на тротуар або, як оце сьогодні, прострелалася на милі в усіх напрямках довкола нього». Він сказав Чакові. У будинку сталася пожежа. Я був на роботі. Загинуло четверо. Вона одна з них. Але її вбив дим Чаку, не вогонь. Тож вона не мучилася від болю. Хіба що від страху. Але точно не від болю. Це важливо. Чак ще раз відпив із фляги і простягнув її Тедді, але той похитав головою. Я зав'язав. Після пожежі. Це її бентежило, вона казала, що ми, військові і копи, забагато випиваємо. Тож, відчувши, як чак біля нього ще дужче нітиться, додав: Із таким учишся миритися, чаку. Іншого вибору нема. Це як усі ті жахіті, які бачиш на війні. Ви їх пам'ятаєте? Чак кивнув і на хвильку його погляд став далекий і задуманий. Так і тут. закінчив тихо Теді. Ага. назвався перегодом Чак. Усе ще зашарілий. Перечал виникнув з ненацька, мов би, якийсь міраж. Тонкий, сірий, він випинався з піску, наче довжелезна пластина жувальної гумки. Після походу в туалет Теді почувався зневодненим, а від останніх кількох хвилин виснаженим. Як би добре не навчався він нести цю ношу, час від часу його долала її вага. І з лівого боку голови, одразу за оком, почався тупий біль. Мовби би зсередини на нього тиснули пласким кінцем старої ложки. Поки що важко було здогадатися, чи це побічний ефект зневоднення, а чи перший натяк на дещо гірше. Мігрень, яка мучила його від самої юності, і подеколи вона бувала така сильна, що він аж не бачив нічого на те око, а найменше світло сприймалось як нестримна злива розпечених цвяхів. Одного разу, хвала Господу, це було лише раз, його навіть паралізувало на півтора дні. Щоправда, мігрень, принаймні, у його випадку, ніколи не пригодила під час напруженої роботи. Лише опісля, коли все затихало. Переставали падати бомби або закінчувалось переслідування. Саме тоді, на базі, у казармі, а після війни у мотельних номерах чи, зокрема, авто, яким він їхав сільськими дорогами, починалося найгірше. Але Теді давно навчився одного фокуса. Варто залишатися зосередженим. Зайняти себе чимось. Поки біжиш, тебе не упіймати. Він запитав у Чака. Ви чули щось про це місце? Психіатрична лікарня, от і все, що я знаю. Для злочинців, додав Теді. Ну, якби для когось іншого, нас би сюди не кликали, мовив Чак. Теді ще раз відкрився його сухий сміх. Ну, не скажіть Чаку. От ви, наприклад, самі маєте не дуже здоровий вигляд. Може, поки будемо там, попрошу забронювати мені койко на майбутнє, аби точно було куди повернутися. Гарна ідея, відказав Тедді. мить вимкнулися двигуни, течія повернула ніс судна, після чого мотори знов загуділи, і Тедді з Чаком стояли вже лицем до моря, а пором згадки підходив до пристані. Як мені відомо, там практикують радикальні методи, сказав Тедді. Як комуністи? спитався Чак. «Не як комуністи, просто радикальні. Це різне». «А віднедавна так і не скажеш». «Це правда», – погодився Тедді. «А що з нашою втікачкою?» Тедді сказав. «Відомо небагато. Утекла минулої ночі. У мене десь записане її ім'я. Решту нам розкажуть на місці». Чак виглянув на воду. «І куди вона могла піти? Поплила додому?» Тедді станув плечима. Тутешні пацієнти страждають на різні манії. Шизофреніки? Скоріше за все. Принаймні тут не зустрінеш звичайних даунів або типів, що бояться тріщин на асфальті чи просто сплять. Із того, що я бачив у справі, усі тут божевільні по-справжньому. Чак відповів. Але як гадаєте, скільки з них прикидаються? Завжди було цікаво. Пригадуєте таких на війні? «Думаєте, багато з них справді були психами?» «В Варденах я служив з одним хлопцем. Ви були там?» Теді кивнув. «Так от». Той хлопчина прокинувся якось вранці і почав говорити навпаки. «Слова чи речення?» «Речення», – мовив Теді. «Каже, крові забагато щось тут сьогодні, сержанте». В обід його знайшли в окопі, він лупив себе по голові каменем. Отак просто брав і гамселив раз за разом. Ми так перелякалися, що одразу і не побачили, що він ще й очі собі видер. «Не обманюєте?» Теді похитав головою. За кілька років я познайомився з хлопцем, який бачив його в лікарні для ветеранів у Сан-Дієго. Казав той досі, розмовляв навпаки. А ще в нього розвинувся якийсь параліч, якого не могли зрозуміти лікарі. Сидів цілими днями у колясці під вікном, і говорив про поле, що має повернутися на своє поле збирати врожай, хоча сам був із Брукліна. Ну, коли хлопець із Брукліна стверджує, що він фермер, думаю, він справді псих. Так, причому невеликовний. Частина друга. На пристані їх зустрів заступник директора Макфірсон. Для такої посади він був дещо замолодий. Його біля вивелося... Було стрижено трохи довше від норми, а рухався він із лінивою грацією, яку Теді помічав у техасців або тих, хто ріс із конями. Супроводжували його санітари переважно чорношкірі, але було серед них і кілька білих хлопців зі змарнілими обличчями, наче в дитинстві їх погано годували, і вони так і залишилися чахлими. Вдягнені в білі сорочки і штани санітари трималися купи. На Теді і Чака майже не дивилися – не роззираючись довкола, одразу попрямували розвантажувати пором. Теді й Чак дістали свої посвідчення на вимогу Макфірсона, і той заходився неспішно їх розглядати, прищурено роззираючись на їхні лиця. «Це я, мабуть, вперше бачу маршальський жетон», – сказав він. «Ще я аж два», – мовив Чак. «Видатний день». Ледаче усміхнувшись до Чака, він повернув йому посвідчення. Схоже було, що останні кілька ночей об берег били бурхливі хвилі, бо скрізь по ньому валялися мушлі та водорості, панцирі молюсків і дохла риба, поточена якимись тваринами. Помітив дії сміття, якого нанесло, напевно, із внутрішньої бухти. Бляшанки, розкисли клапті паперу, а під деревами лежав вицвілий номерний знак від автівки зі змитими цифрами. У проміжках між тонкими й чахлими деревами переважно соснами та кленами, Теді побачив будівлю на пагорку. Долорес любила засмагати, тому їй тут сподобалося б. Але Теді не відчував нічого, крім розміреного подуву морського бризу. Застереження від океану, що будь-якої миті він може простягнути свої лапи до тебе і затягнути на дно. Санітари повернулися на пристань, навантажені мішками і ящиками, які почали складати в тачки. Розписавшись про отримання вантажу, Макферсон повернув журнал одному з охоронців на борту порома, і той сказав. «Будемо тоді вирушати!» Макфірсон примружився від сонця. «Шторм!» – вів далі охоронець. «Ніхто не знає, чого чекати!» Макфірсон кивнув. «Коли знадобиться забрати нас, ми зв'яжемося з відділком», – мовив Тедді. «Шторм!» – кивнувши, повторив охоронець. «А як же, ми не забули!» Кинув Чак. Макфірсон повів їх стежкою, що м'яко бігла вгору серед дерев, за якими вони натрапили на постелену дорогу, що перетинала їхній шлях ніби усмішка. Праворуч і ліворуч від себе Тедді побачив дві будівлі. Та, що зліва, була простіша, виконана у вікторіанському стилі споруда брунатного кольору з мансардою, чорним цоколем і невеликими вікнами, що ніби стояли на сторожі споруди. Інша, праворуч, була в тюдорському стилі і висілася на пагрубку, ніби замок. Ще якийсь час вони піднімалися крутим схилом, на якому густо росла приморська трава, аж нарешті земля навкруги стала зеленіша, м'якша і рівніша, а трава коротша. Це вже був скоріш традиційний моріжок, що простилався на кілька сот ярдів, зупиняючися ж біля муру з помаранчевої цегли, котрий ніби ділив острів навпіл. Був він під три метри заввишки, увінчений дротом. І щось у вигляді того дроту вкололо Тедді. Йому зробилося шкода всіх, хто перебував по той бік стіни, розуміючи, що це за дріт і як палко світ прагне тримати їх у неволі. Відтак він глянув на кількох чоловіків у темно-синій формі, що потупивши голови дивилися на землю. Озвався Чак. «Тюремна охорона в лікувальному закладі?» Вибачте, звісно, містере Макфірсон, але це дивно. Це заклад особливого режиму, відповів той. Ми діємо за двома протоколами – Масачусетського відділу психічного здоров'я та Федерального управління в'язницями. Це я розумію, сказав Чак. Але мені завжди було цікаво, чи справді вам є про що побазікати за столом. Макфірсон посміхнувся і легко похитав головою. Тедді побачив чорноволосого чоловіка в такій же формі, як у решті охорони, тільки на його красувалися ще жовті еполети і цупкий комір, а значок був золотий. Єдиний із піднятою головою він йшов, заклавши руки за спину між рядів своїх підлеглих. Його хода нагадала Тедді про полковників, яких він бачив на війні, людей, для котрих командування було обов'язком, яким їх наділила не військова служба, а сам Господь Бог. Притискаючи до грудей невелику чорну книжечку, він кивнув, порівнявшись із ними, а тоді попростував донизу схилом, яким вони щойно не піднялися. Навіть бриз не куйовдив його жорстке чорне волосся. «Це директор», – озвався Макфірсон. «І з ним ви познайомитеся пізніше». Теді кивнув, хоч і не зрозумів, чого не можна було познайомитися зараз. Директор зник за іншим боком пагорка. Один із санітарів ключем відімкнув браму по центру муру, вона широко розчихнулася, і санітари покотили тачки всередину. До Макфірсона звідти вийшло двоє охоронців, зупинилися обабіч від нього. Діловито виструнчившись, Макфірсон промовив. «А зараз мушу розповісти вам про тутешні порядки». «А як же?» «Панове, вам буде надано всю необхідну допомогу, однак перебуваючи тут, хай недовго, ви повинні дотримуватися протоколу. Це ясно?» Теді кивнув, а чак промовив: Авжеж. ж Макферсон втупив погляд у точку десь над їхніми головами. Переконаний доктор Коулі докладно пояснить вам усі деталі, а я тільки наголошу, контакти з пацієнтами без нашого нагляду заборонені. Це ясно?" Теді захотілося випалити: "Так, сер", як на вишколі, але втримався обережним коротким "Так". Праворуч за мною корпус А, чоловічий Жіночий Б ліворуч. А отам от на горі, за цією будівлею і гуртожитком для персоналу, у колишньому форті Волтон розміщено корпус В. Відвідувати його, можливо, тільки за письмового дозволу і фізичної присутності директора і доктора Коулі. Це ясно? Знову кивки. Відтак Макфірсон простягнув дебелу руку, немов за подаянням. А зараз я попрошу вас здати зброю. Чак глипнув на Тедді, той похитав головою і сказав. Містере Макфірсоне, ми уповноважені федеральні маршали і зобов'язані за законом постійно бути при зброї». Голос Макфірсона сталевим прутом розітнув повітря. Згідно з положенням 391 Федерального закону про виправні колонії та заклади для психічно хворих злочинців, обов'язок працівників правоохоронних органів носити із собою зброю може бути призупинений прямим наказом безпосереднього керівництва закладу або особою відповідальною за дотримання порядку в ньому. Панове, тут ви підпадаєте під дію цього винятку. Вас не допустять за цю браму зі зброєю. Теді глянув на чака, той подивився на витягнуту руку Макферсона і знизив плечима. Теді сказав: Ми б хотіли підтвердження того, що ви озвучили нам цю вимогу. Макфірсон повернувся до охоронців. Охорона! «Прошу підтвердити, що я озвучив вимогу маршалам Деніелсу та Оулу». «Підтверджуємо, сэр!» «Панове», – повторив Макферсон. Охоронець праворуч від нього розкрив невелику шкір'яну сумку. Тедді відсмикнув плащ і дістав із кобери службовий револьвер. Прокрутивши барабан однією рукою, протягнув пістолет Макфірсону, який передав його охоронцю, а той склав у сумку. Відтак Макфірсон знову витягнув руку. Чак заплутався – і довгенько розтягав кобору, але Макфірсон терпляче дочекався, поки він вклав пістолет йому в руку. Віддав зброю охоронцю, той поклав її в сумку і пішов за ворота. «Ваша зброя перебуватиме у камері схову біля кабінету директора», – м'яко промовив Макфірсон, «шелестливим, як листя голосом». «Це у головному корпусі лікарні. Зможете забрати перед виїздом». Зненацька повернулася його хватська ковбойська усмішка. «Не знаю, як ви, але я несказанно радий. То як? Підемо познайомлю вас із доктором Коулі?» Він розвернувся і повів їх через ворота, які зачинилися щойно вони увійшли. За стіною по обидва боки доріжки, мощеною такою ж цеглою, з якої було зведено мур, простилався газон. Під наглядом санітарів, за травою, деревами, клумбами і навіть трояндовими кущами, насадженими уздовж фундаменту лікарні, доглядали пацієнти у кайданках на ногах. Побачив Теді інших, що так само закуті по ногах, ходили по території дивними качиними кроками. Переважно це були чоловіки, жінок лише кілька. Коли сюди ще не приїхали перші лікарі, усе тут було заросле бур'янами і кущами, промовив Макфірсон. Бачили б ви б це. Але тепер по правій та лівій боки від лікарні стояли дві однакові колоніальні будівлі з білосніжними цоколями. За ґратованими вікнами, шибки в яких пожовкли від солі й морських вітрів. Приміщення самої лікарні було з темно сірої цегли, до гладенького обточеної вітром. Клініка здіймалася на шість поверхів, а з вершечка темними очима дивилися слухові віконця. Макфірсон сказав: Збудована під штаб батальйону перед самою громадянською. Вочевидь, планували зробити тут тренувальний полігон, але коли стало зрозуміло, що війни не уникнути. Зосередилися на форті, а тут влаштували табір для військовополонених. Тедді подивився на башту, яку примітив ще з порома. Її верхівка стріміла понад лінією дерев із дальнього краю острова. Що то за вежа? «Старий маяк», – відповів Макфірсон. «Не працює ще з 1800-х. Союзницька армія виставляла там варту, принаймні я таке чув. Тепер це власність лікарні. Там теж тримають пацієнтів?» Він похитав головою. «Та мочисні споруди. Ви не повірите, що тільки не плаває в цих водах. Із корабля все гарно, але сміття з усіх річок штату несе у внутрішню бухту, і з неї у середню, а вже звідти до нас. Як чарівно!» Вимовив Чак, запалив сигарету і тут же дістав її з рота, придушуючи позіх і мрушичись на сонці. «За муром он там», показав Макфірсон за корпус «Б», «Будинок, зведений для командира батальйону. Ви могли бачити його зі стежки. Свого часу на його будівництво витратили цілий статок. А коли дядько Сем отримав рахунок, командира одразу ж розжалували. Вам варто побачити той палац». «А хто живе там зараз?» – спитав Тедді. «Доктор Коулі», – мовив Макфірсон. «Без нього і директора цього всього тут би не було. Вони створили унікальний заклад». Вони дійшли до іншого краю двору, де побачили ще садівників і санітарів. Пацієнти сапали ділянку чорного грунту під муром. Одна жінка з того гурту, середнього віку і клочкуватим білявим волоссям, яке річило на маківці, подивилася на Тетді, коли він проминав її і піднесла палець до губ. Тетді помітив у неї на горлянці темно-червоний шрам, схожий на лакричну цукерку. Не відриваючи пальці від уст, вона усміхнулася і тихо похитала головою. «Коулі – легенда у своїй цирені», – вів далі Макфірсон, прямуючи до входу в лікарню. Із відзнакою закінчив університет Джонса Гопкінса і Гарвард. А вже в 20 опублікував свою першу статтю про маячні розлади. Неодноразово консультував Скотланд-Ярд, Мі-5 та управління стратегічних служб. «Навіщо?» – спитав Тедді. Навіщо? Теді кивнув. Йому це питання здалося логічним. Ну, як? розгубився Макфірсон. Почнімо, бодай з УСС», – мовив Теді. Навіщо їм консультуватися з психіатром? Для військових справ, мовив Макферсон. Це зрозуміло, протягнув Теді. Але яких саме? Таємних, відказав Макферсон. Принаймні, я так вважаю. «Які ж вони таємні, коли ми їх обговорюємо!» Смішкувато озвався Чак, перезернувшись із Тедді. Зі спенталичелим виглядом Макфірсон зупинився перед дверима, поставивши ногу на сходинку. Окинувши швидким поглядом вигін жовтого гарячого муру, сказав «Краще запитайте напряму в нього, гадаю, він уже повернувся з наради». Піднявшись по сходах, вони опинилися у мощеному марбором фоє з опуклою стелею, що виселись над ними різбленим куполом. Брамка відчинилася сама, щойно вони наблизились. Крізь неї пройшли у велику приймальню, де з правого боку за столом сидів один санітар, з лівого – другий. А далі за іншою брамкою пролягав довгий коридор. Біля сходів довелося показати жетони ще одному санітару. Макфірсон розписувався в журналі, і їм віддали документи. Позаду санітара стояла клітка – в якій Тедді побачив чоловіка, у формі схожій на директорову. На стіні в нього за спиною висіли зв'язки ключів. Піднялися на другий поверх і звернули в коридор, у якому пахло милом, а дубова підлога під ногами аж виблискувала при білому світлі з великого вікна у дальньому кінці. «Потужна охорона», – зауважив Тедді, – Макфірсон сказав. «Ми вживаємо всіх необхідних заходів безпеки». Переконаний містер Макфірсон – все за блага народу, кинув Чак. Зрозумійте, такого закладу немає ніде в Штатах, звернувся Макферсон до Тедді. Минаючи ряди зачинених кабінетів із срібними табличками з прізвищами лікарів. Ми приймаємо пацієнтів із найбільшими відхиленнями, яких не беруть у інші лікарні. Це ж тут тримають Грайса, запитав Тедді. Макферсон кивнув. Так, Вінсент Грайс «Перебуває тут у корпусі В», – Чак спитав у Тедді. «Чи не той це грає, що…» – Тедді кивнув. «Обив усю свою родину, познімав із них скальпи і зробив капелюхи». Чак бадьоро закивав. «І гуляв у них по місту, це правда?» «Так сказано у звіті». Зупинилися перед подвійними дверима. На мідній табличці посередині правої стулки красувався напис «Доктор Дж. Коулі». Головний лікар. Поклавши долоню на ручку дверей, Макферсон обернувся і, обвівши їх напруженим поглядом, сказав. У менш освічений вік такого пацієнта, як Грайс, засудили б до страти. Проте тут його вивчають, досліджують патологію в надії відсікти відхилення, через яке він відійшов від допустимої моделі поведінки. Якщо це вдасться, існує ймовірність, що одного дня вийде викорінити це неподобство із суспільства. Не відпускаючи напруженої руки з ручки, він, схоже, чекав на відповідь. «Гарно, коли є про що мріяти», – сказав Чак. «А вам так не здається?» Частина третя Доктор Коулі був худий худючий, майже чахлий. Не шкіра та кості, як Теді бачив у Дехау, але харчуватися краще йому б точно не завадило. Невеликі чорні очі – Глибоко сиділи в очницях, тіні від яких вкривали решту обличчя. Щоки він мав такі запалі, аж давалося, ніби вони всохлися, тоді як шкіра навколо них була подовбана слідами від віспи. Губи й ніс були такі ж тоненькі, як усе в ньому, а підборіддя майже невидиме. Залишки волосся зберегли той же насичено темний колір, що й очі чоловіка і тіні під ними. А попри те, усмішку він мав привітну, широку і впевнену, від якої його очі вмить загорілися. І з нею на устах, витягнувши руки в привітанні, він вийшов із-за столу на зустріч відвідувачам. "Маршал Денілзе, Маршале Оуле", — привітався він. "Дякую, що приїхали так швидко". Суха долоня лягла в руку Теді і міцно потиснула її, зминаючи кості так, що біль віддав аж до ліктя. Очі Ковлі спалахнули на мить, мов би, промовляючи. «Що, не чекали?» Після чого чоловік повернувся до Чака. «Ради й знайомство, сер», – сказав він, потискаючи йому руку, а тоді, різко припинивши усміхатися, звернувся до Макфірсона. «Заступнику директора». «Дякую. Ви можете бути вільні». «Так, сер». «Панове, ради був знайомству», – мовив Макфірсон і вийшов із кабінету. Усмішка вернулася на лице коулі. «Щоправда, хижіша!» Тедді вона нагнала думку про плівку, якою береться суп. «Хороший чоловік, той Макфірсон, заповзятливий!» «До чого?» – спитав Тедді, сідаючи в крісло перед столом. І знову на коротку хвильку на лиці Коулі, зморшивши його з одного боку, зринула усмішка. «Даруйте!» «Ви сказали, що він заповзятливий!» – промовив Тедді. «Але до чого?» Сівши за стіл, Коулі розвів руками. До роботи. Має любов не тільки до закону і порядку, а й до лікувальної практики. Ще якісь півстоліття тому, а подекуди й того менше, із такими пацієнтами, як у нас, не панькалися. Заковували в кайдани і ховали в якійсь брудній норі подалі від світу. Їх систематично били, неначе це якось допоможе позбутися психозу. Їх демонізували, мордували, приковували до койок, заганяли цвяхи в мозок, а інколи навіть топили. «А зараз?» – запитав Чак. «А зараз ми їх лікуємо. І робимо це морально. Прагнемо зцілити. А якщо не виходить, то бодай надаємо умиротворення, якого вони так потребують». «Як щодо їхніх жертв?» – кинув Теді. Коулі очікувано звів брову. «Ваші пацієнти – небезпечні злочинці!» – провадив Теді. Коулі кивнув. Дуже небезпечні. І вони кривдили інших людей, а в багатьох випадках убивали, сказав Тедді. У більшості випадків. У чому сенс давати умиротворення їм, а не жертвам? Коулі сказав. Моя робота – лікувати їх, а не їхніх жертв. Тим я вже не допоможу. Усяка справа має своє обмеження. І ось вони мої. Я здатен допомогти лише пацієнтам, усміхнувся. Сенатор пояснив вам ситуацію. Перезирнувшись із Чаком, Тедді відповів: "Докторе, ми не мали розмови ні з яким сенатором. Сюди нас відрядило головне управління служби маршалів штату". Коулі поклав лікті на зелений журнал на столі, опер підборіддя на складені руки і подивився на гостей понад дужками окулярів. "Перепрошую, помилився. І що ж вам розповіли? Нам відомо про втечу однієї з ув'язнених». Тедді поклав на коліна записник і погортав сторінки. «Рейчел Соландо! Пацієнтки!» І з мертвотним усміхом поправив Коулі. «Вибачте, пацієнтки», – сказав Тедді. «Як ми розуміємо, сталося це менше доби тому». Коулі ледь помітно кивнув, не піднімаючи голови з рук. «Минулої ночі, приблизно між десятою вечора і північю. І досі не знайшли», – додав Чак. «Так, Маршале...» – вибачливо підняв долоню лікар. «Оул», – мовив Чак. Лице Коулі витягнулося. На вікні позад нього Тедді побачив краплі води. Незрозуміло, звідки вони були – з неба чи з моря. «А звуть вас Чарльзом?» – запитав Коулі. «Так», – відказав Чак. «На Чарльза ви схожі більше, ніж на Оула». «Це, напевно, добре». «Чому?» — Бо імені собі ми не обираємо, — відповів Чак. — Тож добре, коли виходить так, що воно тобі пасує. — Хто обирав вам ім'я? — поцікавився Коулі. — Батьки. — А прізвище ваше звідки? Чак стинув плечима. — А хто його знає? Це треба копати по колінь так двадцять у минуле. — Або й одне. Чак подався вперед. — Даруйте. — Ви грек, — сказав Коулі, — або вірменин. То хто з них? «Вірменин!» «Тож Оул – це похідне від...» «Онасмаян!» Коулі перевів Тонкеле це на Тедді. «А ви?» «Деніелс?» – промовив Тедді. «Ірландець у десятому коліні!» Коротенько усміхнувся до Коулі. «І так, докторе, я знаю свої корені. А як щодо вашого імені? Це Теодор?» «Едвард!» Коулі відкинувся в кріслі, піднявши підборіддя з рук і тихенько постукав по столу ножиком для відкривання листів. Звук цей був заледве чутний, але не настанний, наче сніжинки стеляться на дах. «Мою дружину звуть Маргарет, але ніхто, крім мене, не називає її так», промовив він. «Старі друзі кличуть її Марго. І в цьому є бодай який сенс. Тоді, як для решти, вона Пеггі. Ніколи цього не розумів». «Чого саме?» Чому Пегі, коли Маргарет? Але такі скорочення на рідкість, як от у вас. Тедді від Едварда. Ви мені, Маргарет, не має П, а у Едварді Т. Те. Тедді стянув плечима. А вас як звуть? Джон. І вас ніколи не називали Джеком? Він похитав головою. Для більшості я просто доктор. Краплинки тихенько постукували по шипці. Коулі затих, ніби обмірковуючи сказане. Очі його засвітилися, погляд у них зробився далекий. Тишу порушив Чак. «Міс Соландо, вважається небезпечною?» «Усі наші пацієнти проявляли схильність до насилля», – мовив Коулі. «Тому вони й тут, як чоловіки, так і жінки». Рейчел Соландо, вдова військового, втопила власних трьох дітей в озері, за домом. Приносила по одному і тримала під водою, поки вони не тонули». Потому занесла в будинок, розсадила за кухонним столом і сіла вечеряти. Так її застав сусід. «Його вона теж убила?» – спитав Чак. Коулі підняв брови і зітхнув. «Ні, запросила поснідати з ними. Ясно, що він відмовився і викликав поліцію. Рейчел досі переконана, що її діти живі і чекають на неї. Це може пояснювати причину втечі. Вона планує повернутися додому», – сказав Тедді кивнув. «Звідки вона?» – запитав Чак. «Із невеличкого містечка в Бергширах. Кілометрів 200 звідсиля. легенько кивнув на вікно. «До найближчого берега в той бік 17 кілометрів по воді. А як плисти на північ, то найближчий суходіл буде аж на Ньюфаундленді». Теді спитав. «Ви обшукали острів?» «Так, Я ретельно». Коулі задумався на кілька секунд, провівши рукою по срібній статуетці коня на столі перед собою. Директор зі своїми людьми і загоном санітарів цілу ніч і весь ранок прочісували острів і кожнісіньку будівлю лікарні. ніде ані ні сліду. Та що ще гірше, ми не розуміємо, як вона вибралася з палати. Адже замикається вона ззовні, а єдине вікно закрите ґратами. Жодних ознак зламу замка ми не помітили. Відірвавши погляд від коня, він подивився на Тедді і Чака. «Вона ніби випарувалася і просочилася крізь стіни!» Тедді занотував у записник слово «випарувалася». «А ви впевнені, що перед відбоєм вона була в палаті?» «Безперечно!» «То як це могло статися?» Коулі прибрав руку з коня і натиснув на кнопку телефону. «Сестра Маріно!» «Так, докторе!» «Будь ласка, покличте містера Гантона!» «Одну хвилинку, докторе!» Під вікном стояв невеликий столик із графіном води і чотирма склянками. Підійшовши туди, Коулі налив три склянки і поставив одну перед Тедді, другу перед Чаком, Вітак із третєю в руці повернувся за стіл. Тедді сказав, «У вас часом не знайдеться аспірину?» Коулі лагідно всміхнувся, «Для вас, думаю, знайдемо!» Парившись у шухляді, дістав пляшечку Байера. «Дві, три!» Три, будь ласка Біль за очами запульсував Коулі простягнув йому таблетки Теді кинув їх у рот і запив водою Часті головні болі, маршали? Радше морська хвороба, відказав Теді Коулі кивнув Розумію, зневоднення Теді кивнув А Коулі відкрив і простягнув йому та Чаку дерев'яний портсигар. Теді взяв сигарету Чак похитав головою і дістав власну пачку Усі троє закурили Коулі відчинив вікно поза себе. Відтак усівся назад у крісло і виклав на стіл знімок молодої жінки. Вродливої, але гарне лице її псували темні під тон волосю коло навколо очей. Самі очі були вирічені, мов би їх зсередини голови виштовхувало гарячим потоком. Щоб не бачила вона за об'єктивом фотоапарата, за фотографом чи будь-чим, що лише можна уявити на світі, це не призначалося для людського ока. Розгледівши в її вигляді щось незатишно знайоме, Тедді нарешті згадав. Маленький хлопчик із табору що відмовлявся від їжі, яку йому давали. Він опустився під зігріту квітневим сонцем в стіну і сидів із тим же поглядом в очах, допоки повіки його не опустилися, а тіло скинули на купу на залізничній станції. Чак тихенько присвиснув. «Боже, правий!» Коулі затягнувся сигаретою. «Вас вражають явні ознаки її вроди чи божевілля?» «І те, і інше», – відповів Чак. «Ці очі», – подумав Тедді. Навіть закарбовані в часі, вони не припиняли волати. Дивлячись на них, виникало бажання залізти в те фото і сказати їй. «Ні, ні, ні, усе гаразд, шш Хотілося обіймати її, повторюючи, що все буде добре, доки вона не стихне. Відчинилися двері, і у кабінет зайшов одягнений в білу уніформу санітара, високий чорношкірий чоловік із сивими пасмами у волосі. «Містер Гантоне», – сказав Коулі, – «це джентльмени, про яких я вам розповідав, маршали Оул та Деніелс». Слідчі встали, потиснули Гантону руку, і той відчув, як від того віє страхом. Немов би йому було незручно вітатися з представником правопорядку. Мабуть, у дому на нього чекає незакритий ордер другий. Містер Гантон працює в нас ось уже 17 років. Він тут головний санітар. Це він провів Рейчел до її палати учора ввечері, містере Гантоне, Гантон стулився, схрестив ноги, поклав на коліна руки і повів, не відриваючи очей від своїх черевиків. О дев'ятій була група, тоді. Ковуль урвав його, щоб пояснити. Групова терапія під керівництвом лікара Шиана та сестри Маріно. Переконавшись, що коулі закінчив, Гендон продовжив. Так, заняття закінчилося близько 10-ї, після чого я повів містер Рейчел до її палати. Вона увійшла, я замкнув двері зовні. Після відбою кожні дві години ми робимо обхід. Я заступив на вахту опівночі. Дивлюся, а її койка порожня. «Лягла, думаю, на підлогу. Пацієнти часто так роблять, сплять на підлозі. Відчиняю. Знов Коулі. «Вашим власним ключем? Так, містер Гантоне?» Ствердно кивнувши Коулі, Гантон знову опустив очі. «Так, у мене свій ключ, бо двері замкнені. Тож я заходжу, але міс Рейчел ніде нема. Зачиняю двері, оглядаю вікно, грати. Там також усе замкнено», – стинув плечима. Тоді покликав директора. Він глянув на ковлі, і той м'яко по батьківському кивнув йому. Маєте якісь запитання, панове? Чак похитав головою. Тетді підняв очі від записника. «Містер Гантоне, ви кажете, що зайшли у палату переконатися, що пацієнтки в ній нема. Що було далі? Сер, тедді пояснив, там є шафа? Чи, може, простір між Койкою та підлогою, де вона могла б сховатися? «І те, і те!» «Ви все перевірили?» «Так, сер!» «І двері були відчинені?» «Сер!» «За вашими словами, ви увійшли в палату, оглянули її і ніде не знайшли пацієнтки, і лише тоді зачинили двері!» Н «Ні, я... це...» Тедді зачекав, затягнувши сигаретою, якою його пригостив Коулі. Тютюн був м'якший, духм'яніший, ніж у Честерфілда, та й дим пахнув інакше. Солодко. «Сер, це було п'ять секунд, не більше», – сказав Гантон. «Шафа без дверей. Я зазирнув туди, потім під койку, а тоді зачинив двері. Більше вона не могла сховатись ніде. Палата крихітна. А під стінкою?» – спитався Тедді. «Ліворуч або праворуч від дверей?» «Ні». Гантон похитав головою, і вперше Теді здалося, ніби за всіма цими стриманими так, сер, ні, сер, він вловив гнів, а в опущених очах придушене обурення. Це виключено, промовив Коулі до Теді. Маршала, я розумію, до чого ви хилите, але щойно побачите побачити палату, упевнитися, що містер Гантон просто не міг не помітити пацієнтку, якби вона стояла в будь-якому її місці. Авже ж, підтакнув Гантон дивлячись просто на Тедді, і той відчув, як пишається цей чоловік своєю професійною етикою, яку він посмів поставити під сумнів недолугими питаннями. «Дякую вам, містере Гантоне, сказав Коулі, – «ви можете бути вільні». Гантон узяв і наостанок, ззиркнувши на Тедді, промовив. «Дякую, докторе. На тому пішов. Якийсь час вони мовчки у цілковитій тиші докурили сигарети і затоптали недопалки у попільничці. Після чого озвався Чак. «Докторе, гадаю, час оглянути палату!» «Звісно!» – погодився Коулі і вийшов з-за столу, тримаючи в руці зв'язку ключів розміром із кришку від банки. «Прошу за мною!» Палата була крихітна. Її стали від двері на добре змащених завісах відчинялися всередину на правий бік до самої стіни. Ліворуч від входу за пару кроків від них стояла невелика дерев'яна шафка з кількома халатами і штанами на шворці, розвішеними на вішаках. «Провалилася моя теорія», – визнав Тедді. Коулі кивнув. «Від того, хто стоїть у дверях, тут не сховатися ніде». «А як щодо стелі?» – сказав Чак, і всі троє підняли голови. Коулі навіть усміхнувся. Він зачинив за ними двері, і по хребту Тедді відразу пробігло неприємне відчуття ув'язнення. Бо хоч і називалася лікарняною палатою, насправді це була тюремна камера». Загратоване віконце над койкою, Крихітна тумбочка під правою стінкою, Підлога й білі стіни бетонні. Трьом їм тут ледве ставало місце пересуватися, Не стикаючись один із одним. Тедді сказав, Хто ще має сюди доступ? У нічний час? Мало хто мав би підстави бути в цій палаті. Це зрозуміло, мовив Тедді, Але в кого є сюди доступ? А вже ж у санітарів? А в лікарів? Запитав Чак. У сестер, відповів Коулі. «Тобто лікарі не мають ключів до цієї палати?» – уточнив Тедді. «Мають», – сказав Коулі з легкою ноткою роздратування в голосі. «Але до десятої всі вони звідси йдуть. І здають ключі?» «Так. Про що вносяться відповідні записи?» – уточнив Тедді. «Я вас не розумію», – озвався Чак. «Докторе, ми маємо на увазі, що за утримання і здачі ключів вони мали б розписуватися. Ясна річ. Нам треба перевірити журнали за вчора, сказав Тедді. Так, так, звісно. Його, напевно, тримають у клітці, яку ми бачили на першому поверсі. У тій, де на стіні висять ключі і сидить охоронець, додав Чак. Ковлі коротко кивнув. А ще нам потрібні особові справи медичного персоналу, санітарів та охорони, мовив Тедді. Прошу надати нам доступ. Ковлі вирічився на Тедді неначебто йому мобліпили мошки. «Навіщо?» «Докторе, пацієнтка втекла із замкнутої палати. Переховується на крихітному острівці, але її ніде не можуть знайти. Логічно припустити, що без допомоги вона не обійшлася». «Побачимо», – сказав Ковлі. «Побачимо?» «Так, маршале, для початку я мушу переговорити з директором і колегами. Відповідь на ваше прохання залежатиме від... «Докторе, це було не прохання. Сюди нас відправив уряд, а це федеральна установа, з якої втекла небезпечно ув'язнена. Пацієнтка! Небезпечна пацієнтка!» – виправився Тедді, щосили зберігаючи спокій. «Якщо ви, докторе, відмовитися надати допомогу федеральним маршалам із затриманням пацієнтки, боюся, це буде означати... Чаку?» Той закінчив. «Перешкоджання правосуддю, докторе!» Коулі огрів Чака таким поглядом, ніби очікував неприємності лише від Тедді, тоді як про нього й не подумав би. «Що ж, зрозуміло», – мертвотним тоном проказав він. «Скажу тільки, що зроблю все, що в моїх силах». Хутенько перезирнувшись, Тедді з Чаком повернулися до огляду порожньої палати. Коулі, певно, не звик, щоб ставили запитання, які йому не вподоби, тож слідчі дали йому хвилинку перевести дух. Тедді зазирнув у шафку, побачив там три білі халати і дві пари білих туфель. «По скільки пар взуття видають на пацієнта?» «По дві». «То вона втекла боса?» «Так». Поправивши кроватку під халатом, він показав на великий зелений аркуш паперу на койці. «Ми знайшли це за шафою. Не розуміємо, що це означає і сподіваємося, що хтось зможе нам допомогти». Тедді взяв аркуш, перевернув і побачив, що це таблиця для перевірки зору на якій у формі піраміди від більших до менших розташованої літери. Знову розвернув Аркуш, показав Чаку написи зі зворотнього боку. Закон четвертий. Я сорок сьома. Вони були вісімдесяті. Плюс вас троє. Нас четверо. Але хто шістдесят сьомий? Теді не подобалося навіть тримати це в руках. Краї Аркуша поколювали пальці. Чак сказав. «А чорт його розбери, що воно таке!» До них підступив Коулі. «Приблизно того ж висновку дійшли і ми». «Нас троє», – повідомив Тедді. Чак ще раз глянув на писанину. «Гм?» «Це ми трьома можемо бути ми», – пояснив Тедді. «Просто зараз у цій палаті нас перебуває троє». Чак похитав головою. «Гадаєте, вона це передбачила?» Тедді станув. «Це малоймовірно. «Ага», – втрутився Коулі. «Ваша правда. Проте ігри, в які грає Рейчел, просто дивовижні. Її галюцинації, зокрема та, завдяки якій вона вірить, що її діти живі, ґрунтуються на напрочу тонкій, але вкрай заплутаній структурі, задля підтримки якої вона розробила дуже детальний наратив свого життя. Абсолютно фіктивний». Чак не квапно повернув голову до Коулі. «Докторе, я не вчений, щоб розуміти такі слова». Ковлі пустив смішок. «Хм! Пригадайте виправдання, які вигадують діти для батьків. Наскільки вони заплутані? Замість того, аби просто пояснити, чому запізнилися в школу, вони починають вигадувати просто фантастичні речі, так?» Обіркувавши його слова, Чак кивнув. Тедді сказав. «Це ясно. Злочинці роблять так само. Саме так. Головна мета тут – напустити туману, заплутати слухача, аби він повірив вам не тому, що це правда, а тому, що втомився вислуховувати нісенітниці. А зараз уявіть, як воно розповідати такі брехні самому собі? Власне, це те, як чинить Рейчел. За чотири роки тут вона жодного разу не визнала, що перебуває в психіатричній клініці. Натомість переконала себе, що вона вдома, в Беркширах. А ми всі розносчики, молочники, поштарі або просто перехожі якою б не була дійсність, з волі рича лише підсилювала свої ілюзії. «Але як сталося так, що вона досі не довідалася правди?» – спитав Тедді. «Ну, тобто вона у психіатричній лікарні. Як можна буде інколи не помічати такого?» «А!» – зронив Коулі. «Нарешті ми добралися до найстрашнішого і найпрекраснішого, що є в структурі шизофренічних марень. Бо коли, панове, ви починаєте вірити, ніби правда відома тільки вам», «Значить, усі навколо брешуть? А якщо це правда?» «То, щоб вам не сказали, усе буде брехня», – закінчив Чак. Коулі підняв великий вказівний пальці пістолетом і показав на нього. «Тепер розумієте», – озвався Тедді. «Це все пов'язане з цими цифрами?» «Напевно. Вони, напевно, щось позначають. У випадку з Рейчел не можна відкидати нічого. Через необхідність підтримувати цілісність своєї уявної структури – вона не припиняла мислити. «Ось тут», – постукав він по табличці, – «структуру виражено на папері. Переконаний, тут сказано, де її шукати». Наразі Теді здалося, він починає розуміти. Уся справа в перших двох числах. 47 і 80. Він відчув, як у глибині мозку щось задеренчало, як мелодія пісні, яку намагаєшся згадати, коли по радіо грає зовсім інша композиція. Із сорок сім було легше. Відповідь лежала просто перед ним. Усе так просто, що... Аж раптом усі ймовірні містки обрушилися, і голові Тедді спорожніло. Збагнувши, що впустив розгадку, взаємозв'язок, містки, він поклав аркуш на койку. «Безумство!» – промимрив Чак. «Ви про що?» – поцікавився коулі. «Про те, куди вона могла подітися?» – пояснив Чак поринула в безумство. Безперечно, мовив Коулі. Це варто приймати як належне. Розділ четвертий. Вийшли з палати. Вихід на сходи був посередині коридору. Палата Рейчел містилася по праву руку посередині лівого крила. Це єдиний вихід із поверху? Запитав Тедді. Коулі кивнув. Доступу на дах нема? Уточнив Чак. Коулі похитав головою. Єдиний шлях нагору – через пожежні сходи з південного боку будівлі. Вони закриті ґратами, а ті на замку. Ключі, звісно, річ, є лише в персоналу, але не в пацієнтів. Щоб вибратися на дах, їй би спершу довелося зійти на двір, відімкнути замок, а тоді знову підніматися. Але дах ви не перевірили. Ще один кивок. Як і решта палат у корпусі, негайно щойно стало відомо про її зникнення – Теді кивнув у бік санітара, що сидів перед сходами за невеликим столиком. Чергування тут цілодобове? Так. Отже, учора ввечері тут теж був хтось. Це була вахта санітара Гантона. Підійшли до сходів, і Чак, перевівши погляд на теді, спитав: Отже, отже. Отже, провадив чак. Із замкнутої палати міс Соландо вибирається в коридор і спускається цими сходами. Рушили донизу, і Чак тиснув великим пальцем у бік санітара, що чергував біля сходів на другому поверсі. Тут, незрозуміло як, припустимо, ставши невидимою, вона минає іншого санітара. Долає ще марш, і виходить, ступивши з останньої сходинки, вони опинились у великій залі. Під стіною стояло декілька диванів, посередині кімнати великий складний стіл і стільчики – а крізь еркерні вікна лилося біле світло. «Це наша рекреаційна зона, де пацієнти проводять вечори», – промовив Коулі. Саме тут учора проходив сеанс групової терапії. Он за тим портиком – сестринський пост. Після відбою тут збираються санітари. Вони мусять тут прибирати, мити вікна і таке інше, але нерідко попадаються за грою в карти. А вчора ввечері. За словами чергових, гра була в розпалі. Семеро санітарів грали у покер просто на сходах. Приклавши руку до губ, Чак протяжно видихнув. Отже, усе ще не невидима, вона рухається ліворуч або праворуч. Направо вона б вийшла в їдальню. Далі на кухню, за якою є двері. Загратовані. О дев'яті вечора, коли йдуть кухарі, там умикають сигналізацію. Ліворуч – сестринський пост і ординаторська. Виходу на двір немає. Вийти з приміщення, можливо, або через онті двері в іншому кінці зали – або через інші, далі коридором за сходами. На обох учора чергували санітари. Ковлі зиркнув на годинник. «Панове, у мене нарада. Якщо у вас залишилися якісь питання, можете ставити їх персоналу або містеру Макфірсону. Він очолював пошуки і володіє всією інформацією, яка вас може зацікавити. Вечеря для персоналу рівно 6. Їдальня у підвалі гуртожитку для санітарів. Потом ми зберемося тут, «В і ви зможете поговорити з усіма, хто був на вахті під час учорашнього інциденту». Доктор вийшов через парадні двері, і слідчі проводили його поглядом, поки він не звернув ліворуч і зник із виду. Тедді сказав, «У цій справі є, бодай щось, що б не вказувало на те, що їй допоміг хтось із тутешніх». «Ну, я б не став відкидати теорії, що вона вміє обертатися невидимкою, а формулу для цього фокуса тримала сховано в пляшці». «Теді, ви розумієте, що це значить? Просто зараз вона стежить за нами!» Худко звернувшись через плече, Чак додав. «Тут є над чим подумати!» По обіді, коли бриз зробився сильніший і тепліший, вони доєдналися до пошукової групи. Більша частина острова була поросла густими чагарниками і високими травами, серед яких плелися завитки отруйного дуба і колючого плюща. У більшості місць пройти було неможливо навіть із мачете, якими були озброєні охоронці. Утім, Рейчел Соланда мачете не мала, а коли й добуло десь, то сам острів не би відганяв порушників свого спокою назад до берега. Пошуки здалися Теді поверховими. Ніби нікому, крім нього й Чака, це не було потрібно. Неспішними кроками, дивлячись під ноги, пошуковці рухалися узбережжям уздовж внутрішньої межі острова. В якийсь момент, обігнувши груду чорного каміння, вони вийшли біля високої скелі, що простяглася аж у море. Ліворуч від них, за безладною масою моху, колючок і червоних ягід, починалася невелика просіка, що тягнулася до щербатої скелі, в якій Теді уздрів ущелений і довгасті розколи. «Печери — Печери? — спитав він у Макфірсона. Чоловік кивнув. — Кілька штук. — Там перевіряли? Макфірсон зітхнув і прикрив долоною сірник, підкурюючи сигару. Маршале, у неї лише дві пари взуття, і обидві залишилися в палаці. Як би вона пройшла ці зарості, які ми щойно насилу здолали? Тоді ті каменюки і видиралася на скелю. Тедді показав пальцем на галявину на найнижчу згір. Пішла довгою дорогою і піднялася із заходу? Макфірсон виставив долоню біля руки Тедді. «Бачите? Галявина обвалюється. Там починається заплава. Підніжжя гори там поросли отруйним плющем, повзучим дубом, сумахом і ще тисячою різних видів рослин, кожна з яких вкрита довгими, як мій хрін, колючками. «Це вони такі великі чи малі?» – кинув через плече Чак, що стояв за кілька кроків перед ними. Макфірсон усміхнувся. «Десь посередині!» – Чак кивнув. «До чого я хилю, джентльмени?» Інакше як берегом піти вона не могла, а приблизно посередині шляху в обох напрямках пляж перегороджують скелі. Їх тут дві. Годиною пізніше на другому кінці острова вони вийшли біля огорожі. За нею був старий форт і маяк. Тедді побачив, що останній оточує ще одна огорожа, біля воріт якої з рушницями стоїть двоє охоронців. «Очисні споруди?» – спитав він. Макфірсон кивнув. Тедді зиркнув на Чака, і той підняв брови. Очисні споруди», – повторив Тедді. Вечеряли вони за окремим столом. Сиділи самі, мокрі від крапельок, принесених з океану теплим вітерцем. За вікном острів почала огортати темрява, а легкий бриз перетворювався на вітрюган. «Замкнена палата», – мовив Чак. «Без взуття», – додав Тедді. Три пости охорони всередині. Повна зала санітарів. Без взуття, погодився Чак. Тедді повозив виделкою по тарільці, на якій лежав пастуший пиріг із жилавим м'ясом. Через мур із колючим дротом під напругою. Або через ворота під охороною. Ще й у таку глушину. Вітрюган трусив будівлю і все навколо. Без взуття. Ніким не помічено. Поживавши шматок, Чак відпив кави. Коли на цьому острові хтось помирає, а це ж точно стається, що роблять із тілом? Хоронять. Чак кивнув. Ви бачили десь тут свинтар? Тедді похитав головою. Мабуть, ділянка закрита. Як той маяк? Ще б пак. Чак відштовхнув тарілку і відкинувся на спинку стільця. «І з ким у нас зустріч після вечері?» «І з персоналом!» «Гадаєте, довідаємося, що скорисне?» «А ви як думаєте?» Чак розплився в усмішці. Вітак, не зводячи очей з Тедді, закурив і тихенько загаготів, ритмічно випускаючи дим. Поклавши руки на металевий стілець, Тедді стояв посеред зали в колі працівників лікарні. Чак біля нього, спершись на колону і заклавши руки у кишені. «Гадаєте, ви всі розумієте, навіщо ми тут зібралися?» – почав Тедді. «Учора сталася втеча, і, як нам відомо, пацієнтка зникла безслідно. Ми не маємо доказів, які б дозволили припустити, що вона покинула установу без сторонньої допомоги. Заступник директора Макфірсона, ви згодні?» «Так, як на мене, це цілком доречне припущення». Тедді зібрався продовжити, аж тут зі стільця за медсестрою озвався Коулі. «Панове!» «Чи не могли б ви назватися для початку? Не всі працівники встигли познайомитися з вами». Тедді випрямився. «Федеральний маршал Едвард Деніелс. А це мій напарник Маршал Чарльз Оул». Коротко махнувши рукою присутнім, Чак знову заклав її в кишеню. Тедді провадив. «Заступнику Макферсона. ви зі своїми людьми обшикали територію». «Так». «Що вам вдалося знайти?» Макфірсон виструнчився на стільці. Не виявлено жодних ознак утікачки, обривків одягу, слідів або стоптаної трави. Вчора був приплив і сильна течія, отже варіант втечі вплав виключено. Проте вона могла спробувати. Це сказала сестра Керрі Маріно. Струнка жінка з густою копицею рудого волосся, яке вона розпустила, знявши шпильки на маківці та потилиці, щойно увійшла у залу. Поклавши шапочку на коліна, вона механічно перебирала волосся пальцями, явна ознака втоми. Однак із того, як за цим її лінивим жестом стежили всі присутні в приміщенні чоловіки, було зрозуміло, що вона натякає на дещо інше. Макферсон спитав. «Про що ви?» Маріно припинила перебирати волосся і склала руки на колінах. «Звідки ми знаємо, що вона не спробувала поплести звідси і втонула?» «Бо в такому разі її тіло вже б винесло на берег», – сказав Коулі, позіхаючи в кулак. І з такою течією. Маріна вибачливо скинула рукою. «Просто подумала, що варто було б озвучити цю версію». «І ми вам за це вдячні», – мовив Коулі. «Маршале, розпочинайте допит, це був довгий день». Тедді почав. За словами містера Гантона, заглянувши в палату до міс Селандо опівночі. півночі, він виявив, що її нема. Сліди зламу на віконному і дверному замках відсутні. Містере Гантоне, чи могло статися так, щоб між 10 і 12 годинами ви не мали огляду коридору на третьому поверсі? До Гантона повернулося кілька голів, і з певною ніяковістю Теді завважив насмішкуваті вогники в очах слухачів, немовби він був учителем у третьому класі і поставив питання учневі всезнайку. Гамтон звівся на ноги. Єдиний раз, коли я не мав огляду коридору, був тоді, коли я зайшов у порожню палату. Це могло тривати близько 30 секунд навіть 15. Він пильно глянув на теді. Палата крихітна. А що крім того? Крім того, скажу, що до 10-ї вечора всіх відправили у палати. Вона йшла останньою. Я зайняв пост біля сходів і дві години не бачив ані душі. І з місця не сходили? Ні, сер. Навіть кави випити? Гантон похитав головою. Ну, гаразд, озвався Чак, відриваючись від колони. Мушу перескочити одразу до наступного питання. Винятково зради підтримки дискусії і без найменшого прояву неповага до містера Гантона. Прошу обговорити б говорити можливість того, що міс Саланда в якийсь спосіб вилізла на стелю?» Дехто з присутніх тихенько порснув. «Далі їй треба було дістатися сходів на другий поверх. Кого б вона проминула?» Підняв руку, білий як полотно санітар, із вогненно-рудим волоссям. «Як вас звуть?» – поцікавився Тедді. «Глен!» «Глен Міга!» «Гаразд, Глене! Ви були не пусту цілу ніч?» «Е, так», – Тедді натиснув. «Глене?» Т «Так», – підняв він очі від задирки на нігті, яку колупав. «Кажіть правду!» Глен глипнув на Коулі, тоді знову на Тедді. «Це правда?» «Глене», – мовив Тедді, – «оближте ці ігри!» Зустрівшись поглядами з Тедді, Глен розширив очі і промовив. «Я відлучався в туалет!» Коулі подався на стільці. Хто підміняв вас за вашої відсутності? Я швиденько, сказав Глен. Раз і все, вибачте. Скільки часу це було? Запитав Тедді. Глен стинув. Найбільше хвилини. Хвилина? Ви впевнені? Ну, я ж не верблюд. Ні. Одна нога тут, друга там. Боже, правий. Це порушення протоколу, кинув Коулі. «Сер, я знаю, але...» «О це сталося?» – спитав Тедді. «О пів на дванадцяту чи близько того». Глені в страх перед Коулі поступився місцем неприязні до Тедді. Ще кілька питань, і він не приховуватиме агресії. «Дякую вам, Глене», – сказав Тедді, і кивком голови передав слово Чаку. «А чи тривала гра у покер о пів на дванадцяту чи близько того?» – повів Далічак. Кілька голів повернулося одна до одної, тоді до Чака, аж ось кивнув один із чорношкірих санітарів, до якого доєдналася решта. Хто залишався в грі в тій порі? Руки підняло четверо чорношкірих і один білий. Чак швидко визначив їхнього ватажка, він найпершим кивнув і підняв руку. Це був круглий, опецькуватий чоловік із голеною головою, що виблискувала під лампою. Ім'я? Трейсер. «Трей Вашингтон!» «Трею, ви всі були тут?» Трей показав на середину кімнати. «Просто на цьому місці, по центру зали. З оглядом на сходи. Нам було видно парадні і задні двері». Чак підійшов до нього і, покрутивши головою, подивився на двері та сходи. «Дуже вигідна позиція!» Трей понизив голос. «Це не тільки для того, щоб наглядати за пацієнтами, сер» а й пильнувати лікарів і деяких сестер, котрі нас недолюблюють і забороняють грати в карти. Мусимо завжди бачити, якщо хтось іде, щоб можна було швидко вхопити швабру». Чак усміхнувся. «Закладаюсь, ви досягли в цій справі майстерності». «Бачили, коли серпневу блискавицю?» «Ага. То в порівнянні з тим, як я хапаю швабру, вона повільна». Групою прокотився регіт, і навіть сестра Маріно не стримала усмішки. Помітивши, як деякі з чорношкірих санітарів заштрикали один одного в бік пальцями, Тедді збагнув, що до кінця їхнього перебування тут роль хорошого копу остаточно закріпилася за чаком. Він знав, як підійти до кожного і почувався однаково зручно з усіма, незалежно від кольору шкіри і манери спілкування. Тедді задумався, як у Сіетлі його взагалі могли відпустити, байдуже японка його дівчина чи ні. Тедді ж натомість був типовим альфа-самцем. Щойно навколишні приймали це, як кладнати з ним ставало легше. Так було і на війні, коли побратимам довелося швидко з цим змиритися. До тих пір же напруги не уникнути. «Ну, добре, добре», – усе ще усміхнений Чак підняв руку, вгомовуючи сміх. «Отож, Трею, ви всі були тут, при підніжжі сходів, грали в карти. Коли ви зрозуміли, що щось трапилося?» Коли Айк, я хотів сказати, містер Гантон закричав "Звід директора у нас втеча, о котрій годині це було. О 12.02 і 39 секунд. Чак здивовано звів брови. То ви ще й ходячий годинник? Ні, сер. Але я звик завжди запам'ятовувати час, коли трапляється якась біда. У разі надзвичайної ситуації нам треба заповнити спеціальну форму ДНП. Доповідь про надзвичайну подію. Найперший пункт там час, о котрій подія сталася. Якщо часто заповнювати звіти, звикаєш за перших же ознак біди дивитися на годинник. Наче на проповіді в церкві санітара кивали в такт його словам. Дехто згідно мугикав, а хтось навіть підтакував. Чак зиркнув на теді, ніби питаючи. Як тобі таке? Отже, 12.02, сказав Чак. І 39 секунд. Тедді звернувся до Гантона. "Цей зайві дві хвилини після опівночі. Пояснюється тим, що перед місць Оландо ви перевіряли інших пацієнтів?» Гантон кивнув. «Її палата п'ята по коридору. А коли прибув директор?» – запитав Тедді. Трей відповів. «Першим прибув Гіксвіль, один з охоронців. Прибіг через парадні двері, мабуть, чергував на воротах. «Сталося це о 12.06,22 секунди. Директор прийшов за чотири хвилини, і з ним було шестеро людей». Тедді повернувся до сестри Маріно. «А ви, почувши гамір, я замикала сестринський пост і вийшла у приймальне відділення приблизно в той же час, коли з'явився Гіксвіль». Знизивши плечима, вона закурила, а інші, сприйнявши це за дозвіл, закурили собі. «А поки ви були на сестринському посту». «Повз вас ніхто не міг прошмигнути». Вона поклала під на долоню і подивилася на нього крістоненьку цівку диму. «Куди саме? У кабінет гідротерапії? Це бетонна коробка з ваннами і кількома невеликими басейнами». «Те приміщення перевіряли?» «Перевіряли, маршали», – відповів Макфірсон стомленим голосом. «Сестру Маріно», – сказав Тедді. «Учора ви були присутні на сеансі групової терапії». «Так. Чи ставалося тоді щось незвичне?» «Що значить незвичне?» «Даруйте». «Маршале, це психіатрична лікарня, ще й для злочинців, тож звичайне – це не про нас». Легенько усміхнувшись, Тедді кивнув. «Тоді дозвольте спитати інакше. Чи траплялося вчора щось таке, що відходило від... е... норми?» – допомогла вона. Коулі сміхнувся на це. Кілька присутніх гигикнула. Тедді кивнув. Сестра замислилася на хвильку. Попіл на її сигареті побілів, вигнувся аркою. Помітивши це, вона збила його в попільничку і підняла голову. Ні, вибачте. А міс Соландо брала вчора слово? Здається, кілька разів. І про що ж вона говорила? Маріно озирнулася на ковлі. Той сказав. Наразі можна відійти від принципу конфіденційності. Вона кивнула, але Теді бачив, що це їй не подобається. Ми обговорювали управління гнівом. Нещодавно в нас траплялося декілька випадків порушення дисципліни. Яких саме? Пацієнти лаялися, билися і таке інше. Нічого незвичного. Найпевніше, загострення через спеку останніх тижнів. Тому вчора ми обговорювали прийнятні та неприйнятні способи вираження занепокоєння і невдоволення. Чи були міс Солан до проблеми з контролем гніву? Рейчел? Ні. Вона збуджувалася лише, коли йшов дощ. Власне, вчора вона і сказала, я чую дощ, я чую дощ, він наближається, може зробимо щось із їжею? З їжею? Маріна загасила сигарету і кивнула. «Рейчел не любила тутешні харчі і постійно нарікала. Вона мала на те добрі підстави», – поцікавився Тедді. Зрозумівши, що збовкнула зайвого, Маріну усміхнулася і опустила очі. «Можна сказати, що такі підстави є. Однак ми не категоризуємо їх у співвідношенні добрі-погані». Тедді кивнув. «На занятті був присутній ще й лікар Шиан. Він зараз тут?» Ніхто не відповів. Декілька чоловік затоптали сигарети в попільнички, що стояли між стільців. Аж тут озвався Коулі. «Лікар Шиян поїхав на ранковому поромі, на тому ж, що привіз вас сюди дорогою назад». «Чому? У нього вже давно не було відпустки. Але нам треба поговорити з ним», – Коулі сказав. «Я маю його звіт і всі записи про вчорашній сеанс. Він вийшов із головного корпусу о десятій і подався до себе». Зранку поїхав додому. Його відпустка була давно запланована і так само давно відкладалася, тож ми не бачили причин його затримувати. Тедді повернувся до Макфірсона. «Ви це погодили?» Макфірсон кивнув. «Острів закритий не вихід», – сказав Тедді. «У вас втекла пацієнтка. Як ви могли випускати когось звідси за таких умов?» Макфірсон сказав. Ми перевірили його місце перебування минулої ночі і ретельно все проаналізували. У нас не було підстав тримати його тут. Він лікар, – додав Коулі. Боже, – прохопився тихо Тедді. Більшого порушення процедури слідства у виправному закладі він ще не бачив. А всі тут поводяться так, ніби нічого страшного не сталося. Куди він поїхав? Перепрошую. У відпустку, – уточнив Тедді. Куди він поїхав у відпустку? Коулі підняв очі на Стеллю, збираючись із думками. «Гадаю, у Нью-Йорк. Там на парківеню живе його родина». «Мені потрібен його домашній номер телефону», – сказав Тедді. «Не розумію, навіщо?» «Докторе», – натиснув Тедді. «Мені потрібен його номер». «Ми дамо його вам, Маршале», – промовив Коулі, не зводячи очі із Стеллі. «Щось іще? Ну а як же?» Коулі опустив підборіддя і подивився на нього. «Телефон мені теж треба», – додав Тедді. Із телефону на сестринському посту не було чутно нічого, крім шепіння ефіру. У лікарні було ще чотири апарати, замкнені за склом, але коли кришку зняли, результат був той самий. Тедді з доктором Коулі сходили в пункт зв'язку на першому поверсі головного корпусу, коли зайшли в двері. Голову до них повернув оператор із чорними навушниками на шиї. «Сер, лінія лягла!» – сказав він. «Навіть радіо не працює!» Коулі сказав. «Сподіваюсь, не палатка поправна?» Оператор стинув. «Я роблю все, що можу, але з нашого боку вдіяти можна небагато. Усе залежить від погоди на тому кінці». «Продовжуйте!» – розпорядився Коулі. й не вийде запустити, повідомте мене!» «Цьому панові треба зробити один важливий дзвінок!» Оператор кивнув і повернувся до них спиною, надівши навушники на голову. «Що буде, якщо від вас не надійде вістей?» – спитав Коулі. «У відділку це відмітять у нічному звіті», – мовив Тедді. «Зазвичай на сполох б'ють за добу». Коулі кивнув. «Напевно, до того часу буря минеться». «Минеться?» – перепитав Тедді. «Вона ж ще навіть не почалася». Коулі станув плечима і попрямував до воріт. «Я збирався трохи випити і викорити сигару в себе у дев'ятій. Якщо ви та ваш напарник не проти, заходьте!» «Чудово!» – сказав Тедді. «І можна буде поговорити з вами?» Коулі зупинився і оглянувся на нього. Темні дерева по той бік муру почали хитатися і шелестіти. «Маршале, ми вже розмовляємо!» Чак і Тедді простували темним подвір'ям, відчуваючи, як пульсує шторм у гарячому повітрі. немов би світ був вагітний, роздутий. «Мечня якась», – бовкнув Тедді. «Ага, тут усе прогнило до основи». «Був би я баптистом, сказав би амінь, брате». «Брата?» «Так там говорять, я провів рік у Місісіпі». «Правда?» Амінь, брате. Стрільнувши в чака ще одну сигарету, Теді закурив. Чак сказав: Дзвонили у відділок. Теді похитав головою. Коулі каже, що лінія обірвалася», – підняв руку. Через шторм. Чак сплюнув тютюн з язика. Шторм? Де? Теді відповів. Він насувається, це видно, виглянув у темне небо. От тільки хіба він міг вбити їхню рубку? Рубку? хихикнув Чак. Ви вже відслужили, чи ще тільки чекаєте демобілізації? Пункт зв'язку, поправився Тедді, махаючи в той бік сигаретою. Чи як він тут зветься? Радіо теж не працює. Навіть радіо? вибалушив очі Чак. Радіо начальнику? Тедді кивнув. Дуже весело. Ми ізольовані на острові де розшукуємо пацієнтку, яка втекла із замкненої палати. Оминувши чотири пости. І кімнату, в якій купа санітарів різалися в карти, і перемахнула через триметровий цегляний мур з електричним дротом пропливла 20 кілометрів проти нестримної течії. До самого берега. Так, нестримної течії. Ще й у холод. Яка температура води? Градусів 10? «Найбільше п'ятнадцяти, але якщо вирахувати, що була ніч...» «Значить, такі ближче до десяти», – кивнув Чак. «Знаєте, Тедді, уся ця справа...» Тедді перебив його. «Ще й відсутність лікаря Шиана...» «Вам теж це здалося підозрілим?» – перепитав Чак. «Бо я був не дуже впевнений, знаєте, начальнику? Схоже, не надто пильно ви тому ковалю в сраку зазирали». Тедді засміявся. І почув, як його голос полинув на вітрі і розчинився в прибої, наче й не було того смішка. Мов би острів, море і сіль вбирали в себе всі думки і... «Це таке прикриття?» – вів далі Чак. «Ага? Що, коли це все прикриття?» – повторив Чак. «Що, як нас сюди викликали допомогти їм поставити всі крапки над «і» і дужечки над Ю. «Поясніть, Вацене. Чак усміхнувся. «Гаразд, начальнику, слухайте уважно». «Слухаю». «Уявімо, між лікарем і одною з пацієнток зав'язався Роман». «Міс Соландо? «Ви самі бачили її знімок. Вона приваблива». «Приваблива? Тедді. Та це ж одна з дівчат на тих картинках, що солдати вішують у казармах. Тож вона обкрутила нашого лікаря. Тепер розумієте?» Теді відщиглив недополок, дивлячись, як іскри з нього сиплються на вітрі і приносяться повз них із чаком. Шиян закохався і вирішив, що не може без неї жити. Ключове слово – жити. Вільно, у реальному світі. І разом вони втікають з острова. А поки ми оце балакаємо, вони вже сидять на концерті Фецдоміно. Тедді зупинився біля дальнього краю гуртожитку для санітарів перед жовтогарячим муром. Чого ж не розгорнули пошуків? Як це не розгорнули? Розгорнули, мовив Чак. За протоколом, у випадку втечі вони зобов'язані викликати когось, септо нас. Та якщо вони справді намагаються приховати причетність персоналу, ми тут лише для підкріплення їхньої версії. Мовляв, вони зробили все за правилами. Добре погодився Тедді. «Але нащо їм покривати Шиана?» Чак вперся під об стіну, зігнувши і підкорив. «Не знаю, ще не встиг обдумати. Якщо Шиан справді забрав її з острова, мусив би дати комусь на лапу?» «Так. І не одному. Може, кільком санітарам і комусь з охоронців? І ще комусь на паромі? Не виключено, ще кільком людям?» Це якщо вони сіли на пором, бо в нього міг бути власний човен. Тедді замислився. Якщо вірити Коулі, гроші в нього повинні водитися, бо він із парка Веню. Ну от, у нього точно є свій катер. Тедді поглянув на мур, і тонкий дріт на його верхівці. Повітря над ним випиналося, ніби кулька притиснута до скла. Питань більше, ніж відповідей, промовив він перегодом. Наприклад. Наприклад, що означають ті записи в палаті Рейчел? Ну, вона божевільна. Але навіщо нам їх показували? Ну, тобто, якщо це звичайне прикриття, хіба не легше, щоб ми просто підписали звіти і забралися геть? Щось типу, санітар заснув на посту або замок на вікні проіржавів, але цього ніхто не помітив. Чак поклав руку на мур. «А може, їм усім тут страшенно самотньо і хотілося компанії зовнішнього світу?» «Ага, а цю історію вони вигадали лише для того, щоб ми до них приїхали і було з ким побезікати. Точно!» Чак повернувся і кинув поглядом на лікарню. «Жарти жартами!» Теді також обернувся в той бік. «Егеш!» Теді, я починаю непокоїтися!» За старих власників це приміщення називалося великою залою. Промовив Коулі, ведучи їх через устелене паркетом фоє до двох дубових дверей із мідними ручками розміром з ананас кожна. "Я серйозно. Дружина знайшла на горищі ненадіслані листи полковника Спайві, для якого цей дім збудували. У них він розповідає про хід будівництва великої зали". Потягнувши за один з ананасів, Коулі відчинив двері. Від побаченого Чак аж присвиснув. Усі друзі заздрили Теді й Долорес через їхню простору квартиру на баттон стріт коридору який був довжиною як футбольне поле, та у цій кімнаті легко вмістилося б дві їхні квартири. Підлога тут була мармурова, стелена персицькими каврами. Камін вище людського зросту. Самі тільки портьєри, по два злишком метри темнопурпурового оксамиту на вікно, яких у залі було аж дев'ять, Коштували стільки, скільки Тедді не заробив і за рік, а то і за два. У кутку стояв білядний стіл, над яким висіли олійні портрети чоловіка в синій союзницькій формі, жінки у білій сукні з оборками, а також їх обох із собакою біля ніг і тим же велетенським каміном позаду. «Полковник?» – запитав Тедді. Зиркнувши в той бік, Коулі кивнув. Його розжалували незадовго після написання цих портретів. Їх разом із столом... Килимами та кріслами знайшли у підвалі. Той підвал маршале окреме видовище. Там запросто можна облаштувати стадіон. Те відчув запах диму з люльки. І вони з Чаком одночасно крутнулися, збагнувши, що в кімнаті є ще хтось. Чоловік сидів до них спиною у високому кріслі з підголовником і дивився на вогонь, закинувши ногу на ногу, а на колінах у нього виднівся край розгорнутої книжки. Провівши їх до вогню, Коулі вказав рукою на півколо крісел, а сам пішов до шавки з напоями. «Панове, обирайте собі отруту!» Чак сказав, «Якщо є житнього віскі?» «Думаю, трохи у мене знайдеться. Маршал Деніелзе?» содовий з льодом. Незнайомець повернув до них голову. «Ви не вживаєте алкоголю?» Тедді оглянув того. Маленька руда голова сиділа на огрядному тілі, наче вишенька на торті. У всій його будові було щось витончене, від чого виникало враження, ніби щоранку цей чоловік проводить купу часу у ванній, пудрячись і змащуючись ароматичними оліями. — Даруйте, а ви? — почав був Теді. — Мій колега, лікар Джеремайя Нерінг. Злегка кивнувши, чоловік, однак, не подав руки, як, власне, Теді і Чак. — Просто цікаво стало, — промовив Нерінг поки Тедді й Чак умощувались у крісла по лівий бік від нього. «Шикарно!» – сказав Тедді. «Чому ви не вживаєте? Мені здалося, це поширена звичка для людей вашої професії». Коулі подав йому склянку, а Тедді підвівся і підійшов до книжкової шафи з правого боку від каміна. «Поширена!» – відповів він. «А у вас хіба ні?» «Даруйте!» «Ваші професії!» – уточнив Тедді. «Я чув лікарі теж не проти хильнути. Такого я не помічав. Мабуть, дивилися неуважно. Боюсь, я вас не дуже розумію. Ви хочете сказати, що у вашій склянці чай? Тедді розвернувся від книжок і зиркнув на Нерінга, який, оглядаючи свою склянку, тоненько усміхнувся. Блискуче, маршале. У вас, напрочу, добре розвинені захисні механізми. Смію припустити, що допити ви проводите відмінно. Тедді похитав головою про себе зауваживши, що Коулі, принаймні в цій кімнаті, майже не тримає медичної літератури. Кілька примірників там було, але більшість книжок складали романи, кілька тонких томів, певна поезія і ще декілька полиць, зайнятих історичними працями та біографіями. «Ні?» – здивувався Нерінг. «Я федеральний маршал. Ми затримаємо людей, і на цьому наші повноваження завершуються. Розмови проводять інші люди». Я сказав допити, ви розмови. Так, маршале, ваші захисні механізми вражають. Кілька разів він постукав дном склянки об стіл, мов би аплодуючи. Мене захоплюють люди зі світу насильства. З якого світу? Теді підійшов до Нерінга і, калатаючи льодом у склянці, змірів коротуна поглядом. Злегка закинувши голову, Нерінг відпив віскі. До біса сміливе припущення, док. Це було сказано Чаком, котрий навіть не намагався приховати роздратування. Запевняю вас, це зовсім не припущення. Ще раз дзенькнувши льодом, Тедді осушив свою склянку, зауваживши, як смикнулося ліве око Нерінга. Мушу погодитися зі своїм напарником, сказав він, сідаючи в крісло. Ні, розтягнув один склад аж на три Нерінг. Я сказав, що ви належите до світу насильства, а це зовсім не означає, що ви самі до нього схильні. Тедді широко усміхнувся. Просвітіть нас. Позаду них Коулі поставив у програвач платівку, і за скрипом голки пішло шипіння і потріскування, що нагадало Тедді про невдалу спробу скористатися телефоном. Раптом на зміну шипінню полилася хвиля струнних і фортепіано. Якась класика. й усе, що зрозумів Тедді. Щось пруське. Йому пригадалися кафе, який він бачив у Європі, і колекція платівок у кабінеті командира підрозділу в Дахау. Поставивши одну з них на програвач, чоловік спробував застрелитися. Коли Теді та ще четверо бійців зайшли в кабінет, він був ще живий. Хриплячи тягнувся до пістолета, який випав на підлогу, а м'яка мелодія павутинням обплітала приміщення. Конав він аж 20 хвилин а солдати, обшукуючи полиці, знай, питали командира, чи болить йому. Теді підняв фото в рамці, що лежало в нього на колінах. Дружина і двійко дітей. Очі командира розширилися, він спробував забрати знімок, але Теді відступив. Так і стояв, переводячи погляд, із світлини на чолов'ягу. Туди-сюди, туди-сюди, поки той не вмер. І весь цей час не припиняла бриніти музика. Брамс? Поцікавився Чак. «Малер», сідаючи в крісло біля Нерінга, сказав Коулі. «Тож ви просили просвітити вас», промовив Нерінг. Тедді поклав лікті на коліна і розвів руками. Нерінг повів далі. «Готовий заклястися? Ще від шкільної лави вам обом було складно уникати фізичного конфлікту. Я зовсім не кажу, що вам приємно битися, але ще хочу сказати, що відступ для вас не варіант». «Усе правильно?» Теді зиркнув на чака. Той трохи присоромлено посміхнувшись, сказав, «Мене виховували ніколи не відступати, док». «А, точно, виховання. Хто вас ростив?» «Ведмеді», кинув Теді. Очі Коулі засвітилися, і він легенько кивнув до Теді. Одначе Нейрінг жарту, певно, не зрозумів. Обсмикнувши штани на колінах, сказав, У Бога вірите?» Теді гикнув. Нерінг подався наперед. «То ви не жартуєте?» – перепитав Тедді. Нерінг чекав на відповідь. «Лікарю, ви бували колись у констаборі? Нерінг покитав головою. «Ні?» – і собі подався наперед Тедді. «Ви дуже гарно, майже ідеально розмовляєте англійською. Але приголосні у вас дещо затверді». «Маршале, невже законна еміграція – злочин?» Посміхнувшись, Теді похитав головою. «Краще повернімося до питання Бога. Лікарю, от як побуваєте колись у констаборі, тоді про Бога і поговоримо». Замість ківка Нерінг неквапно кліпнув, а тоді повернувся до Чака. «А ви?» Ніколи не бачив констабору на власні очі. «А в Бога вірите?» Чак стенув плечима. «Давно вже не задумувався над цим». «Відколи помер батько чи не так?» Тепер уже чак подався ближче і впився поглядом у гладкого коротуна з блискучими очицями. — Ваш батько помер, я вгадав. — Як і ваш, маршал Деніелзе. — Ладен закластися, що ви обидва ще до 15 років втратили домінуючу чоловічу фігуру в своєму житті. — Бубнова п'ятірка, — мовив Тедді. — Даруйте, — ще більше не лікар. — Яким буде наступний фокус? — Угадаєте, яку карту я взяв? уточнив Тедді. «А, ні, стривайте. Ви розріжете медсестру надвоє, а тоді з голови доктора Коулі видігнете кролика. Це зовсім не фокуси». «Чи може так?» сказав Тедді, відчуваючи, як скипає в ньому бажання вирвати ту голову-вишеньку з тлустих плечей. «Ви навчили пацієнтку проходити крізь стіни, злітати над лікарнею, повною санітарів та охорони і летіти за море». Чак докинув. «Гарний фокус!» Нелінк ще раз неспішно кивнув. Чим нагадав Тедді хатнього кота, який допіру добряче наївся. «Повторюся, ваші захисні механізми, ну от знову, вражають. Одначе нагальне питання, нагальне питання, перебив його Тедді, полягає в тому, що вчора у цій лікарні сталося дев'ять випадків кричущих порушень безпеки. Від вас втекла пацієнтка, але її ніхто не шукає». «Пошуки ведуться. Як ретельно!» Нерінг відкинувся в кріслі і зиркнув на Коулі так, що Теді аж дивувався, хто з них тут справді головний. Коулі вловив погляд Теді і під боріді його почервоніло. «Серед іншого, лікар Нерінг є головою нашої наглядової ради. Саме до нього я звернувся із проханням задовольнити ваш запит». «Про який запит ви говорите?» Нерінг підніс сірник до згастої люльки. Ми не можемо надавати вам особові справи медперсоналу. Шіан, промовив Тедді. Це стосується всіх наших працівників. Коротше кажучи, обламали ви нас. Я такої лексики не знаю. Ну от подорожуйте більше. Маршале, продовжуйте розслідування, а ми допомагатимемо, чим зможемо. Але ні. Прошу. Тепер уже і Коулі подався вперед, і вся їхня четвірка сиділа, похиливши плечі і витягнувши шиї. Ні, повторив Тедді, розслідування завершено. Ми повертаємося в місто з першим паромом. Після наших звітів справу, скоріш за все, передадуть гуверовим хлопцям, а ми вмиваємо руки. Нейрінг так і сидів, тримаючи люльку в занесеній руці. Коулі відпив зі склянки. Продовжував грати Малер. Десь цокав годинник. На дворі періщила злива. Нарешті Коулі поставив порожню склянку на столик біля крісла. Як скажете, маршале. Коли вони вийшли з будинку Коулі, лило вже як із відра. Дощ цибенів по черепичному даху, цегляному патіо і чорному дашку машини, що чекала на них. Теді бачив, як її срібні крила розтинають чорноту. Від ганку дому до автівки було лише кілька кроків. Та поки добулися до неї, чоловіки встигли добряче вимкнути. Макфірсон обійшов авто спереду, сів за кермо, і на панель приладів наляпала крапель води, яку він струсив з голови. Відтак завів двигун. Нічого, так погодка. Почувся понад ріпінням двірників і стукотом дощу його голос. Виглянувши в заднє вікно, Теді розгледів розмиті обриси Коулі та Нерінга, що вийшли на ганок. «І собаку на двір не виженеш!» Сказав Макфірсон, коли по вітровому склу потягнулася тонка, зірвана з дерева гілка. Чак сказав. «Макфірсоне, давно ви тут працюєте?» «Чотири роки». «Раніше були випадки втечі пацієнтів?» «Ніколи». «А порушення правил безпеки?» «Ну, знаєте, коли б хтось відлучався з посту на годинку-другу». Макфірсон похитав головою. «Навіть такого не траплялося. Та й кому воно тут треба?» «Куди тут іти? «А як щодо лікаря Шилена?» – спитався Тедді. «Ви з ним знайомі?» «А як же? Давно він тут працює?» «Десь на рік більше за мене. Значить, 5 років». «Десь так?» «Він часто бачився з міс Соландо?» «Навряд чи. Її вів доктор Коулі». «І часто ваш головний лікар особисто веде пацієнтів?» Макферсон відповів. «Ну, вони чекали». Двірники продовжували репіти, темні дерева хилитися до них. «Коли-як?» – промовив Макфірсон, махаючи охоронцю на головній брамі. «Доктор Коулі частенько працює з пацієнтами з корпусу В. Ну і в інших корпусах є кілька чоловік, яких він веде сам. Кого, крім міс Соландо?» Макфірсон зупинив авто біля чоловічого гуртожитку. «Ви ж не проти, якщо цього разу я не відчинятиму вам дверцят?» «Відпочиньте трохи». А завтра доктор Коулі сам відповість на всі ваші запитання. «Макфірсоне!» – гукнув Теді, відчиняючи дверцята. Макфірсон обернувся до нього через спинку крісла. «Не дуже переконливо вона у вас виходить!» – кивнув Теді. «Ви про що?» Але Теді лиш понуро сміхнувся і вийшов на дощ. Їх поселили в кімнату до треї Вашингтона та ще одного санітара на ім'я Бі Бі Люс. Кімната була простора із двома двоярусними ліжками і столиком, за яким, коли вони увійшли, Трей та Бібі грали в карти. Витирши волосся білими рушниками, викладеними на одному з верхніх ліжок, те дійчак узяли стільці і собі долучилися до гри. Трей та Бібі грали на дрібі, за коли в когось закінчувалися монети, замість них приймалися сигарети. Від самого початку, розривши всю трійцю на 5 доларів і 18 сигарет, Тедді сховав куриво в кишеню і відтоді грав уже поміркованіше. Неабияк запалившись грою, Чак виявився азартним гравцем, і з виразу його обличчя годі було щось прочитати. Він з продовжував збирати біля себе сигарети, дріб'язок і зрештою купюри, час до часу позираючи на них так, ніби і сам не вірив, як перед ним виросла така гора. Трейд сказав, «Маршал, ви, мабуть, крізь карти бачите». «Фартануло, та і все». Та ну, хіба буває, щоб ішов аж такий фарт? Ви точно чорт якийсь? Чак відповів То, може, комусь слід менше потирати вухо? Га? Вухо, містере Вашингтоне. Щоразу, коли у вас не фулгаус, ви потираєте мочку вуха. Показавши на бібі. А ось цей чорт. Уся компанія вибухнула гучним реготом. «Він... Він... Ой, ні, стривайте! Стривайте! Він... Він так і стріляє очима в усі боки, коли блефує! Та щойно піде карта, зразу робиться такий тихенький сумирненький!» Аж заливаючись сміхом, Трей ляпнув долоною по столу. «А маршал Деніел, що? Як він себе видає?» Чак зашкірився. Хм, «Думаєте, я здам вам свого напарника? Ні-ні-ні...» «Та ну!» – тицнув на них обох пальцем Бібі. «Не можу!» «Ясно, ясно!» – сказав Трей. «Ви ж бо обоє білі!» Чакове лице враз похмурніло. Він впився поглядом у Трея, і повітря в кімнаті застигло. Смикнувся Треїв кадик. Чоловік вибачливо звів руку, але Чак промовив. «Ну а як же? Хіба буває по-іншому?» І на його лиці одразу розтягнулася широчезна посмішка. «От чортяка!» – плеснув трей Чака по долоні. «Чортяка!» – додав Біббі. «Чортяка довбаний!» – підхопив Чак, і всі троє загіготіли, як школярки. Теді й сам хотів спробувати так, але знав, що облажається. що Білий використовував такий жаргон, одначе Чак, йому це якось вдавалося. «Чим я себе видав?» – запитав Теді дівчака, Чака, лежачи у темряві. З іншого боку кімнати хроплив унісон трейта Бібі. За останні півгодини дощ вгамувався, мов би переводячи подих перед новим залпом. У картах озвався Чак із нижнього ярусу. Забудьте. Ні, мені цікаво. Думали, що вас не розкусити. Погодьтеся. Я лише думав, що непогано граю. Так і є. Але ви мене взули. Ну, виграв кілька баксів. «Ваш батько був картерем?» «Мій батько був козлом». «Вибачте, це не ваша вина». «А ваш?» «Мій батько?» «Ні, дядько». «Батько, хто ж іще?» Тедді спробував уявити його в темряві, але не побачив нічого, крім пошрамованих рук. «Він був чужий», повів він. «З усіма, навіть із матір'ю». «Певно, сам не знав, хто він». «Мав власний катер». А коли його забрали за борги, геть віддалився. Чак мовчав, тому Теді вирішив, що він заснув. Зненацька перед ним постав батько. Сидів у кріслі, як у дні, коли не мав роботи, оточений з усіх боків стінами, стелею, кімнатами. «Начальнику!» «То ви не спите?» «Ви справді думаєте їхати звідси?» «Так, і що?» «Я вас, звісно, не виню, та просто...» Ну, не знаю. Що? Раніше я ніколи не кидав справу. Полежавши якийсь час тихо, Теді зрештою промовив. Ще ніхто тут не сказав нам правди. Самотужки ми до неї не докопаємося, бо нема від чого відштовхуватися. Нічого путнього нам тут не пояснять. Знаю, знаю, відповів Чак. Я бачу вашу стратегію. Але? Але я не звик кидати справу на півшляху. Рейчел Соландо не могла вислузнути із замкненої палати без сторонньої допомоги. Ще й не малої. Не виключено, що їй допомагали всією лікарнею. Що підказує мій досвід? Що групу, котра відмовляється тебе слухати, самотужки не зламаєш. Навіть у двох ми не впораємось. Найкращий варіант – моя погроза подіяла. І Коулі зараз сидить у своєму палаці й думає над власною поведінкою. Може, уранці... То це був блеф? Я цього не казав. Начальнику, ми щойно грали в карти. Вони замовкли на хвильку, і лежачи, Теді слухав прибій. Ви морщите губи, сонно промив ревчак. Га? Коли випадає добрий розклад, робити це ми хочемо, та все ж робите. Вон воно як? Добраніч, начальнику. ніч. Частина шоста. Вона йде коридором до нього. В очах у Долоресі скриться гнів. Десь у квартирі, здається, у кухні. Бінг Кросбі тягне пісню про східний край неба. Вона каже. «Господи, Теді! Боже, милий!» В руці в неї пляшка з підвіски. Це він її випив. Теді розуміє, що Долорес знайшла один із його сховків. «Ти хоч колись буваєш тверезий? «Буває хоч день, щоб ти не пив. Відповідай!» Але Теді не здатен відповісти. Він не може розмовляти. Навіть не знає, де його тіло. Бачить, як вона прямує до нього довгим коридором, проте не розуміє, де перебуває сам. Не відчуває себе. У протилежному кінці коридору за спиною Долорес висить дзеркало, але власного відображення він у ньому не бачить. Вона звертає ліворуч у вітальню. Спина її обвуглена і трошки тліє. Пляшки в руці вже нема. Із волосся куриться легенький димок. Стає біля вікна. Ти тільки поглянь, як гарно вони пливуть. Теді стоїть біля неї, але вона більше не обгоріла. А навпаки, мокра до нитки. Тепер він бачить власну руку, яку кладе її на плече, огортаючи пальцями ключицю. Вона повертає голову і худко цілує його пальці. «Що сталося?» – запитує він, сам не знаючи навіщо. «Тільки поглянь на них. Кохана, чому ти вся мокра?» – запитує він, але зовсім не дивується, що вона його не чує. У вікні він бачить зовсім не те, що очікував. Цей краєвид відкривається з вікна не їхньої квартири на Баттон-Вуд-стріт, а за міської хатини, в якій вони якось зупинялися. Перед будинком – маленьке озерце, на якому плавають колоди, і Тедді видно, що вони такі гладенькі, аж обертаються заледь помітно. Вода навколо них брижиться, і вся біла від місячного світла. «Гарна альтанка», – каже вона, – «така білосніжна». Досі чутно запах фарби Гарно тут Ну, питає Долорес Убив багато людей на війні Того і п'єш? Напевно Вона тут Рейчел? Долорес киває Вона нікуди не йшла Ти сам майже зрозумів це Майже Закон чотирьох Це шифр так, але що він означає? Вона тут. Ти не можеш поїхати. Він обіймає її ззаду і заривається обличчям у шию. Я нікуди не поїду. Я тебе кохаю до нестями. Із живота її лється цівка, рідина стікає йому по руках. Тедді, я лише кістки у ящику. Ні, так, час тобі прокинутися. Ти тут Мене тут немає Визнай це Зате є вона І ти Він теж Порахуй ліжка Він тут Хто? Ледіс Від цього імені йому по шкірі дере морозом, Що проникає аж у кості Ні Так, вона вигинає шию і заглядає йому в очі Тобі це відомо? Невідомо так, ти це знаєш. Тобі не можна їхати. Ти постійно така напружена. Він масажує її плечі, і вона тихенько стогне, від чого він збуджується. Більше я не напружена, каже вона. Я вдома. Це не дім, заперечує він. Це дім. Мій дім. Вона тут. Він тут. Ледіс. Ледіс. Повторює вона і додає «Мені час!» «Ні!» – ридає він «Ні, залишися!» «О, Боже!» – прилинає вона до нього «Відпусти мене! Відпусти! Благаю, не йди!» Його сльози котяться її по тілу, змішуючись з рідиною, що витікає в неї з живота «Мені треба пообіймати тебе, ще трохи! Ще зовсім трохи! Благаю!» Вона видає тонесенький звук, не то стогін, не то зойк, такий болючий, водночас стражденно прекрасний, і цілує його пальці. Добре, але тримай міцно, що є сили. І він тримає дружину. Тримає і не відпускає. П'ята ранку. На дворі поріщить дощ. Теді сповз із верхньої койки і дістав із кишені плаща записник. Сівши за столик, за яким учора грали в карти, розгорнув нотатник на сторінці, куди переписав Закон Чотирьох Рейчел Соландо. Трей та Бібі так хропіли, не змагалися із зливою в гучності. Чак спав тихо, лежачи на животі і притуливши до вуха кулак, мовби звідти йому нашіптували якісь таємниці. Теді перечитав сторінку. «Усе просто. Головне розібратися, як це все прочитати». Кот був елементарний, та все ж це був шифр. І Теді розгадав його аж із шостої спроби. Піднявши голову, побачив, що Чак стежить за ним, лежачи в ліжку, і сперши підборіддя на руку. «То що, начальнику, їдемо?» Теді похитав головою. «У таку сквиру ніхто нікуди не поїде!» пробурмотів Трей, вилізши з ліжка, і підсмикнувши жалюзі, за якими відкрився сірий краєвид. «Нема змоги!» Зненацька теї стала важко втримати у собі той сон. Її запах вивітрився з підйомом жалюзі, сухим кашлем Бібі і гучним позіхом Трея, що потягнувся біля вікна. Теді подумав. «Ясна річ, далеко не вперше. Чи не настав бува той день, коли туга за нею стане нестерпною?» Якби ж тільки міг відмотати роки, до того дня пожежі і замінити її тіло на власне, він би зробив це без вагань. Бо це даність. Так було завжди. Однак із плином років він горював за нею не менше, а тільки більше. І ця потреба в ній перетворилася на рану, яка ніяк не загоїться і продовжує кровоточити. «Я обіймав її», – хотів сказати він Чаку, Трею та Бібі – Підспів Бінга Кросбі, що лунав із кухонного приймача. Я тримав її в обіймах, вдихаючи її аромат. Був у нашій квартирі на Бантон-Вуд-стріт, бачив озеро, на якому ми провели відпуску одного літа і відчував на своїх пальцях її поцілунки. Я тримав її у своїх руках. Цей світ не здатен дати мені цього. Усе, що він може, – Лише нагадувати про те, чого в мене вже давно немає і ніколи не буде. Долорес, ми мали б жити разом до самої старості. Завести дітей. Гуляти під старими деревами. Я хотів спостерігати, як на твоїй шкірі по одній з'являються зморшки. І знати, коли з'явилася кожнісінька з них. Померти разом. Але не так. Не так. Я обіймав її. Хотілося сказати йому, якби знав напевне, що обійняти її можна лише померше, пістолет уже був би в мене біля скроні. Чак вичікувально дивився на нього. Тедді сказав, «Я розшифрував код Рейчел». О. промовив Чак, «і все?»